من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيظ قلوا هو أزن فأتزلوا النساء في المحيظ ولا تطربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سوره بقريه 3 ايت شهروه دې کې بيان د جهاد په سبيل الله او د جهاد د پاره 3 مبادي ابتدائي د تريننګ خبره بیانول یو لصفات د تهذيب الاخلاق دويم سالور قوانین د سیاست مدنی بیا اطل احکام د تدبیری منزل د دې آیت نمبر 215 نه شروع شي واقعا تل احکام کي شپ مغ مخ بيان یو حکم چې د کور مشر مشرب منفق او جوادي مال و خرج کړي دویم د کور مشربا شجاو بہادری او د خپل کور وعلىونه په مدافعات کوي درم حالاتو تبع ګوري او کار وکړي سلورم آمدن سریو خوراک به هلای تنظیم اصلاح د یتیمانانو شبغم نهیان نکاح اهل شیخ کی معاشره کې با نکاح نو مشرک سره کوي او نو مشرک لور کوي اوس آیت نمبر 222 کې ووم حکم بیان ای د تدبیری منزل د کور د اسلام نهی عن افعال ممنوعہ جمعشر جو کی جون 13 نو کور کی جون 13 نو د ممنوع افعالنا په دې تو کارو نه وزن بچاته نباب په دې کار کې او نه په دې زی کې معاشره پری خرابې په دې تو کارونو په زی دې څهینو تا دې کې روسا باقي او مثال وی دکا زنانو بیماری نو پتی وخت کې خاون لدا دی چدی پکای زکه دا ګندګي بيماريو پليتي دا نو دې پليتاو ګندا وخت کې نیسې کتنې پکار هم بسترینه د پکار ورسلو نکته کوس کوي استان انل مهیز وبارا د هیز کې د هیز حالت کې هم بسترې څنګه قل ورتو یا هوا دا یو بیماری ده نو فاتزل النساء جدا شاید خدونا فلمحيزه په حالت ده هیڅ کې ولا تفربو نو مونږ دې کېږي دې خذو خذو سرا نیز کېدل نو مراد هم دې ستري مراد حسناس ک پاسه جائز حت ایت حرم تر دې چې پاک شي ان نه مراد انقطاع الدم وینودري فإذا تطهرنا کل چې خي پاکي شي یعنی بیا غسل موږي مفاتو ان رات له کوي د ویتمن حیس وردا اغه زین امرکم الله د کم زین چې اجازت درکړې د الله امر په معنی د اجازه چې کم زین الله اجازه درکړې مخک طرف ان الله بهشکا لا یحبو التوابین وا خیت وایستونکې و یحب المتطهرین او وا خای پاکی کوونګي که مخ کې نا خو یو نا خبرو او د دې حالت کې هم به سری دا تو به واستما پک او دویم دا الله پا خلق وخې نو دا پليت کار دی په دې وخت کې هم مستری مکوای نساو کوم حرسلکم دوس اتم حکم طریقه د ایتانو نساء یا مقصد جما بل قر والا سرا دني زيكت طريقه سدان يا دني زيكه دو مقصد سره سده پاره خزاخاوني او زيكي وي دا مقصد يود الله رضا دويم نیک او پاک اولاد دګنا دا کوم مقصد دي کا او جمعي نساو کوم خزستاس او هرسل لكم دا زيد فصل له فصل زری پټے دې لکه څنګه چې دنیا کې په ټی کې سړې کروکی او بیا فصل ته اخلي دغره هم بسره سره بیا اولاد ملایي نفات و هر سقم رازه خپل زیدا فصل دا ان ناشیدم پکم کیفیت او طریقه چې ساسو خو غشي دلتا ان ناشیدم د کیفیت بیان گئی طرفو مغیو دې امام رحم الله مکې طرف خدا طریقه را کیفیت ته نو کیفیت, دا کیفیت ناستا نا استوا لاړم لاستا وقدمو لانو فوسيكم اور باندې والی کوي د خپل زانو لپاره د فائدې او د خیر د الله نه دني کاولات دعا او وتق الله د الله نه او یریږي واله مو پويشه جنګو به شکه تاسو ملاقاتو ملاقات بمکیږي د الله سره مطلب دا چدہ الله د احکام او قانونو پابندیو کې خلاف مکه وبشّر المؤمنین او ورکه مؤمنان مومنانو تا چې د دې احکام او قانونو پابندیکي ولا تاجه الله اورزته لایمانیکم دا نہم حکم او قانون مساله د حلف یا تعظیم د نوم د الله معاشره کې جنته ری نو د الله د نوم په تعظیم کې د الله د نوم په خیال ساتل یا دا قانون د حفظ لسان معاشه کې جنته رینو د جبه د حفاظت خیال بساتې بی ځای به جبه نه استعماله چرتد دروغونه وي دوکونه کې دالانوم بی ځای قسمونه لري نو د جبه حفاظت د ضروری دی معاشرکه باري یو مثال وایي وی د جبه د حفاظت نه یو دام نه دا چې به ځای قسمونه مخره دې ضرورته ولا تج الله مگر زاوي نوم د الله اورزهن دال لایمانيكم د پاره د قسمونو, قسمونو د خپل قسمونو د پاره د الله د نامینه دال ما جوړوي چې نس خبره د دنیا سو زیان د پاره زلد الله نو مراوڑانه کې قسم دې والله او والله بالله د الله د انوم لوبه ما او قسمونه مخه انتهبررو چې نیکی به نه کویوهته تق تخوا بهې اختیاره وئ توتسلووه او الا نه کوی بین ناز د خلکو منځ کې د د نکو کارونه قسمونه مخې که د نیک کار دې قسم مخړي ماې کوو نیک کار کوا د نیک کار نه قسم مخوره چې نهبی کوم تخوانه قسم مخوره چې نه به اختیاروم د ااصلان نه قسم مخه چې ااصلسلام نه کوم د کله کله دا, کل کل دا یعنی ایک کار کوي خلقی تن کی نویز ده قسم ده مڑا کبیا میں اتخ خبر اوکرا قسم ده کبیا میں دانی کیو کرا اللہ وی دا سی مکاو یعنی که ده کار نوی خسم نوکره واللہ واللہ سمین او ریدون که ولی لا یواخذ کم اللہو ننیسی تاسو لر الله بالله فی ایمانکم باغ خطا قسمون استاسو الله تاسو باغ خطا قسم ننیسی خطا قسم داده چې قصدن ده پا دروغ نده خوڑه او خطا قسم دو صورت ده یا کله کله د انسان خلا ده چیوی دی. نو پنس خبره والله والله کوي اده نو د زڑه راده نه د قصنا قسم مقصد نی خو اصیب خلی والله والله اصیره جی نو دا قسم نه پدې الله نني سي خدا دا چې حفاظت او جبہ کنټرول کول ته خري دي عادت خنه دي عادت ختم ولغای لکه اکثر خلکو عادت دي یا خاص کر دا ابو غانیاں او بازو مسلمانانو رونو عادت دي عد ادا خبره والله تعالی له والله چې مې اسکر او مې خوړ اړیکه <تصفيق> لړمو والله لړمو والله الحمداشوینه وسی والله ولا لري خبره سره والله دا قسم ني خکن دا عدد نه حفظ حفز لسان د دی نه ځان بچکل غواړي دام لغوا ده دا ایمانې لغه قسم دویم دا صورت ته، چې تا ته مساً چایتله در کړه چې پرون دا پلانکې مرګې درس راغلیوته خپله نه دییدلی خو دې بل په د خوله د اعتمادو کو او درینګړي ته د قسم د غ پلانکې خو پرون راغی نو تا دا قسم چې خوری دا اغا پا اطلع خوری او که شي غنی را نو هم دا قسم یمین اللہ خواده یعنی پدی بتنینی ولی که خو بیام دادا دا چه فازد دا چه بخده که قسم بانستانی ول نمشت پا کې خو بیزای قسم مخ ورکی نو آخذو کم لیکن نی سیتا سلراللہ بیما پا قسمونو قصبت قلوبو چه قصد کریستا سزرونو زرم قصد راده کری در زرنا قس نه قصد, قصد مخری په دینی و لشتا آغی تا یمینی مناغده ویلی کی این کول چې زبا دا کار کوم قصد مخری او بیونکی نو دې بیا کفاره دا چه ما تک کفاره باور کئی لس مسکینانو تیارو اٹھای او یاد ری روجین ولی ابروست راشی او درین قسم یمین الغموز دی یمین الغموز دیتا وی چه پا مازی بان قسم اخری د دروغو کار دی نده کڑه و دروغ قسم اخری ما کڑه دی دا یمین الغموز دی د کفاره نشته فاخرت کې جهنم دی کتوبه نیست دی او پال لیزان نی ماف کڑی گونه کبیره دا واللاکی وا کوم دې ما قبت قلو وکم نه دا دوړه قسمونه مدي مناقې دا او دارنګې می الغموس والله والله غفورون بهخون کې حریم صبر ناک دیبللهځ نه یړونه منې ساحم دوس لسم وم د اصلله د او د کور د اصللا مسله د ایله اوطلاق خو په وانډیرو ب ت سیل کوي مسله دطلاق بیانې. یونکه مقصد د کور د اسلام د کور خبرې وي د نېکا خبر هم پکې رااله نو اوس د طلاق مساله زګچي خامخانه کا وشوا. نو کلا کلا کور جوړ نشي جدای راځي د جدای لپاره طلاق نو د طلاق مسائل او احکام او اقسام مړه تبیان کی نو یو پدې کې لذينا یوولونه مینې سایهن مسله د دا الهه ایلا ایلا هم د طلاق او شکل له الهلاسه ته وې ڑے خزے تقسم خوری قسم دے ز بتا تنی نس دیکھے گا خزے بدتا نویں د قسم او او دے قسم سرا اس تے قسم دا خزہ پد بند شو اسنے کڑے خود سر سلور میاشتے وقت ہے کہ سلور میاشتو کی دن نه دن نہ د ښې ته نو قسم به ماچ شي کافاه به ورکی دی خو ښه به د طلاق نه بچشي د ای ده مطله خبره وکړه نه ب کېږم نو هم دو صورت سلور می اشتې یاد د سلور لور میاشتې ب کېږم هم سلور ن زیات یا د کال شپږ می اشتې په می اشتې خو د سور یا سلور نزیات نو هم دا دري صورت ایش مطلق خبره ای کڑے دا سالور میاش یاد کړي سالور و نزیات یاد کړي پدې دروونو صورتونو کې د سر سالور میاش کې وخت دی پدې سالور میاشو کې دل نه دنه خزه سر یوزیشو هم بستری وکړه خپل قسم واغش نو قسم ما دو سر بده قسم کفاره کی او خزه دا تلاف نه بچوا خوکو کو چرتا پدې دروونو صورتونو کې سلورم یاشری تیرشوی او د دې خځې طریقې دې نشو نو قسمه پورا شو خزا د دنه جدا شو آ. یعنی نکما تاسو او دغه با طلاق باینی نکا بسرم ماتي دوبره یوځے کې در رغवाडी دوباره به تجدید د نکاح کوي نووی نکاح او کنه تړي بس خزا خوندواړه آزاد دي زی سلورم سوره تبله چه ده سلورو میاش تو نکم اموده یاده کی ناغه ایلان نده بیاره یعنی باقی بخزنه تلاقی افتا بننیز ده که گم میاش بننیز ده که گم دعا دره خو سلورو نو بدی صورت که کداغا قسم کڑه ده و دا کم اموده یاده کڑه ده دو درې میاش ده نو کداغی گوره کڑه نو قسم گوره شو خو خزا تلاقنه ده او که چرتا دا دریو میاشی یا دکڑی وی او دغه غی دریو میاشو که دن نا دن نا یوزیشو نو قسم مات کفارا بوری کی و لیکن دا کم باندې جدا کیگی نا طلاق پر نرائی صرف قسم او سلور یا سلور نزیاد سره ایلا رائی جی انتغا مسئلہ بایان ہے لیلزین آ کسانو دپار یولون چه قسمونو ایلا پر لغت کې قسم دوئی مند نسائ مخبر و خذو تا قسمونه خذو توخری د چودای نو تربس و انتظار بکای اربعات اشهر سلور میاشه سلور میاشه وخت پاینفو کچری دیو زیشو خزه خاوني او زیشو جو یو کلا نو قسم بسمات شو نو فین الله بیشک الله غفور رحیم بخون ک می ارو باندے مطلب دا چه خزه دا طلاق نبچ وین آزمو طلاقا او کدی خواندانو خا... قصد طلاق کری چه د دا خزه طلاقش خو خیدا دا او سلور بیا شه تیره شنو فین اللہ بشکالا سمیون و ریدون که والی من پویده بس اللہ دا دا, دا ایلا واری دا او اللہ پویو پنیت نو خزه خواند جوده شو والمتعلقات یتربصنا بیان حسین صلالت قرو بیان د عدت کئ خزه طلاق شوی ده نو طلاق سربس خزه جدا کنا وای د خزه د طلاق نه بعد عدتۍ او عدت دره ہے دا دره ہے انتظار به خزه کئ تفصیلیدہ یو سړی خزه ته وې یوزل وته وې ته یو و توې ته می یو تا د وژلو وې یوزلو یا د نو په دې صورت کې دې سړي سره درې میاشتې تم نه درې هې ځا په دې دریو بی مارو دوران کې که دا د دی خزه سرا یوزه شو روجو وکړه روجو من هم بستری و یا یادوی چه ما خپل طلاق واپس واغش نو په دریو می شو کې دن ن دن روجو کولو سره با دا خزه دا خواون نجدانش طلاق من راج یعنی جدهی من راج ٹک دا چه دا یو طلاق یادوی غرزولی دینو آقا او شو غا اووشو خو ښځه جودان نه شو انسان سره سړی سره د ی ښځې سره د نک کولو نهاد د دریو تلاقو اختیار میلووش نوس کده یو اغور ځ نه یوش که دو غورز دو شو خو درې میاشتې وخت د د یو یا دو نهاد په دی دان کې که دا سڑه پا دی دریو میاشو دریو حیزو که دن ندن نخپلی خزی تا روجوو کی نو روجو پا خلی یا پام بستره نو پا دی سر با دا خزا دا طلاق نبچی خی اختیارات و سر دریو دوتی لارد او خزا طلاق نشو یعنی جودا نشو او که چر تا دا سڑه ور لدری ور ختم ارس ختم یا دا سین کی دی میاش کې وررکې بلله بل میاش کې ورکې نو هم تر در میاش پره کې دو پرورې د سره موخه ده او په په دری میاش کې بل ورک نو دروش بس ختم م شوه بیا مقللشي خ دا یو تالا یا دو تلاقه چې ورکی دی ته تلا کې رغ ووي ینی د دی نهاد خاون سره پهې درو حو مدت کې او در میاش کې دروجو حق شته ځواب پس پنیکا کې بند ساتلی شی او د طلاق نه بچ کول شي رجوع ورته کوي خو طلاق نه د اختیار نه گویا کې د اکاونټ نه دوا خدا دا یادوا خدادا چې رجوع کولو سره به خزا بچ پاتې شي او کچرتا یو یادوا طلاق ور کړی او دریمیاش میاشتیم مته رښوه دوتو رجوع اونکړه نو هم ښځه تلااقه خو صرف ن دو کا دوباره یو ځای دو د پاره به نوې نک کورواړي او که چرته درې ورکي نو بیا مو لزه یعنی د عمر ومر د پااره نک ختممه شو بیا نه کې دغې تفی یاتونونه کې کوي مقااتو ا هغه تلاې شوي ښځ تربسنا انتظار به کوي بیا فسیهن نه په خپلو ځانو سلاته کرو درې حیزه پروو ه حیز دره حیز انتظار بایی یعنی دره میاشت یو حیز براغی بیابل راغی بیابل چه آغا دره محیز ختم شو یو یا دو طلاقی ورکڑی نو بس خزم جودا شو او عدت ختم شو یا که دره ورکڑی نو دا دره اون بعد مم دره میاشت انتظار که خود آغای اون بعد رجوع نکی ولا یا خیلو لہن نو نری جائز دی خزول را این یک تم نچ پت کی ماغڅ خلق الله او چې الله پیدا کړیدي في اارهاې هن نه ددي په ګېړو کې ان کو نه ک چېې د دوی ومن ن معې بالله په الله ولی میلا خی او پر د خیر سممتلب مسله دا ده چېښځ تلا ق شووه خوکه چرته دېښځې ددې خاون نه په ګېړه څعمل وغیرئ نو دا حمل دا بچې د دې خاون دی نو دا به بیا ایثار چې دا بچ اوشي نو اله بیا د خاون د پور نځ او بلخواون به کوي که په ګډه بچ شت نو دا بلخواون هم نه شي کولی او د بچین بلخوا شي وړی او کله کله دا عمل ابتدوي پته نه لږې صرف ښې د پتئ نو نه دا ښه ځان تختوي او سنیشته په ګډه م امید مامید سنیته او دغه سلاړی شله و زهزهخ خو خبرې کهه نو د وړه بچ د د د خاون د بل خوای وړو ویدا جازنی بولایا هل لهننی جائده خذل راهیک تم نے چپٹ کی ما ا حمل وا اولاد خلق الله چې الله پیدا کړی په ارحامه هند دی پګيړو کې ان کن ک چې دی یومن ایمانی بالله په الله ول یوم الاخره او پر از اخرت و بعولتهن او اولنی خوندان خوندان احق ا ډیر حقدار دی برده و کی کی او دواره اوستلو کیتی ځالک ده ایدت پدی دوران کې ایدت دوران کې کدا جوړ خاون یخدې تروجو کوي او طلاق راجېوي الله وی دا جوړ خاون خړې ان ارادو کو چرې د دې راډوی اصلاحه د جوړ جاړي دا جوړ کور جوړ شي وي سب سبا ز دې بل خاون کيده بل خاون کې او بل خزا کوي نو چې ګنجای شي نو جوړ دیږي واللههن نه او دې ښضو د پاه مسللولهي په شان دغ هغه ح دیاللی هن نه چې په د ښو باندې د خاون دبل معروف د شریت مطاب څنګه چیت د خاون په ښې ح شته نودارنگ د د خزم په خاون خې فوللی ررجالې د سړو دپارلی هن نه په خزوبانندې درجهتون درجه ده غورالې دښځېبانندې د خاون حق زیات ته او نور د دواړو په یوبلشته والله والله زی زون زه وورهو حقي مونههکمتالله دی. اطلاق و مراتان در طلاق رجی بیان کئی طلاق یو ورک یا دو ورک لن دا دوار رجیگی در دین بعد خوان تا در رجوع اختیاری اطلاق و طلاق رجیگی چی ده ملتا با سر داوه طلاق رجی مراتان در دواری دواری دواری دواری دواری کارتا یو یا دوار دی دین پس رجوع کی دهش سا کو قن... نوې دوونهبال پس یا ساتل دي دې ښذې به معرووبین په خطریقةه منوج د بهطور کی او تصون یا پر خوستل دي د د ښځې بهسانین په خطرقه بس وج دی نه کوي کی. دا یو یا دوه تلاه بسې درم د یا کو ی وړي دویم د وررکي که د وړي دریم د نه ورکي په خپله چې د تیر شيښه بوج دا شي ولا یحللو لکوموندي جایز تا سو سړولو رانت خو چې تاسو دی واخله ممه هغه مہر وغیرہ اتای ته مو هن چې تاسو له ور پیډی شین څه مہر کې ورلا جامه کپلو ور پیډا زیورات ور پیډی دا دارنګ مہر دے ور کړه دابطه اخ لینا بچی خدای طلاق شو نو دا د غی شو ولی مہر چې مقرر شي او بیا خدای خواونی او زې شي نو دا مهر مضبوط شي دا د خدای شي نو څړوله جایز ندی چې د جدای او د طلاق وقته ما هرر سی سال کې د زلو مسرو کې د د جایز نه ما هر دغه حق دی الا یا مگر چې دا خدا قانون یریږي الله یقیما حدود الله چې قائم بپاتنی شي د الله پولیس او احکام نو فين خفتم بس کچری تاسو یریګه چې الله یقیما حدود الله چې قائم بپاتنی شي د الله پولیس او احکام کوی کی خدا خاون چې یرا زمان کور نرو نجوڑی گی خز خواون کور نجوڑی دو و دی صورت که دا خز خاون خواون تا وی چه دا, دا کور جوڑی گی نده یو بلحق دا کولی نشو خدا دا چه تمال طلاق راکی خواون ول طلاق نور که داو تخپل محر پری دی زمان دا طول محر نیم ستا شو خدا دا ما پری دا وی که پا دی بانده رازی شنو بیا خیر ده دا صورت که خیر دی دته طلاق بل وی او خلع ورته وی نو په دې مال غسل جایز دي دا مطلب نه چې بهتار دي صرف جواز یشتہ اگر چې حدیث کې راځي باخذ لعنت ته چې بلا وجه د خاوند نه طلاق واړي بلا وجا طلاق وسل دا خبر نه را او کډیر مجبوری دا او طلاق واړي او غنور کوي او په پیسو په مهر تخلاصیږي نو الله وی خیر دے. خزل دا یو قولو چې دا خاوننه ظالم خاوننه ده بچکی دوده پاره کورچی کور جوړی مہر ټول یا سیسه ده وتپری دی او پدې دې ته ځان خلاصت فاین خیر توم کو شرعی لريګه الله یوقیما حدود الله چې قائم بنېشي با د الله پهل او حدود نو فراجون علیه مانشت دې ګنا پدې خزر خاون فیما پاغا پا سکي افتدت چې دا خزر فدیه ور کوي به هي پاغي سره یانی د ځان خلاصولو د پاره چې دا, دا, پار دا کوم مفید یې ورکی یانی مہر ټولیا لږ زیات نوې پدی کې ګنا نشتا دل که حدود الله دا قولی دا الله دی فراتا تدوها د دینه خپ ماړوي د دینه تجاوز مک او ميه تا د حدود الله او څوک چې وړې د الله د پلو نه فورای کلا کسانو مو زارې موندا زالې ماندي فین تلکها دوس طلاق مغلز قدرې طلاق ولا ورکل دو marked بیان شوط طلاق الطلاق مرتان طلاق ریجدی دو دوی دوی ورکړو نو فین تلقها کطلاق ور کدریم دریم ورک نو فلا تحل له نه جایز دی خاون لرا دا خزہ من بعدو د دینه بعد تن کی حتا حت حت تر دی pore تن کی غیره چې نه کو کی خاون بل سرا نه کان تل جماده جما ده شي خاون بل سرا پاین طلاقہ ک طلاق ولا بیا دی دویم ورک نو بیا فرا جنہ علیہما نشرے گونا پدی زوڑ خزہ خاون ایا تراجا چی رجو کی یو بل ترو گرزی پنیکا کولو ان زنہ ک دديده ګمانی چن یقیما حدود الله پابن دیبا خاین کی پوری د الله پابندی کو کی د الله د حکم نو نو وتیل کا حدود اللہ دا پوری دا لادی او بیانہ چہ بیانای دا لې دا قانون ته پاره اړه موږ مطلب دا ده ک تلاق درې شو نو پدریو تلاقو د خزه خاون کور ختم شو پدریو تلاقونو سره نو د رجوع حق شته بیا او دوه کې د رجوع حق او آسان خدري خطرناک تلاق ده نو بس د رجوع حق نشته او د رجوع حق نه علاوه بیا د خځه خاوند دوباره نکام نه کیږي د درو نه بعد دو عمر مردا پاره نکاح ختم شوه یو صورت ده هغه یو صورت ده 6 کچرتہ د خځه خاوند جدا شو پدرو طلاق او دې خځه پخپل اخواخه خا بل خاوندو هغه خاوند مثلا کال باد پینز کال باد لس کال باد شل کال باد مر شو یا اگه دویم خاون سره کور جوڑ نشو اگه والا پخ پلخ وخو تبیت چرته طلاق ورک نو داغین باد ده اولینی خاون سره نکا کولی شی دا صورت قرآن بیانه پاتش ودا چې دا عوام خلک یو یاده بدتیان مولیان کوي چې لته طلاق ورکړي او دلته ورته بل وګوري بس یو شپې لوي د سر نکوک او بیا به ول طلاق ورکړي دا حلاله ادیبانې حدیث کې لعنت راغلې ده حدیث کې راځي الله عنا الله المحلله والمحلل له لعنت دې باغ حلاله کونکي او چاله پاره چې حلاله کی لعنت پیغمبر ویل اولا نه کار ده دا سین نه دا دا قرآن چه سویه غدا سیو اتفاقی صورت دا نه چه بس په زور په خپل خواخا د غبل خاون چرته پور جوړ نشو دماغ کې نه د اهتمام کول چې زبا تاله نکاو تلم خو بیا با شپد و باد تلاق و الله تعالی ورکه بیا و دې بل سره بیان ککه نو دا هیله لا چل دی لانت ته دا صورت چې قرآن ویل پا تشروع دری طلاقونا نو دری طلاقا هم دری دی که آغا پا جدا جدا الفاظو ویلی شی که پا یو الفاظو پا یوزل ویلی شی پا یو مجلس کی که پا جدا کی پا اتفاق د سلو روانو امامانو دی سلو روانا ایم ما امام ونیفا امام مالک امام شافی امام احمد سلو روانا آل سند وال جماعت متفق دی چه تلاقا دری طلاقا در پیوزی او که جده جده مجالی سکی سیوا در شیعونا چی شیعگان دری طلاقا پیوزل یا مجلس که یوگنی دری نگنی او در شیعو سرسر غیر مقلدین ام دا مسلک ده نور د سلور وان امامان پده اتفاق چه دری طلاقا ام دری دی که مجلس واحده که او که متفرقی درن پده بانی آثار حدیش تا علمی مسئله دا خو مختصر دا پیو روایت کی رازی مشکات کچاویلی نو یو صحابی طلاق ورکڑیو نو راغی نبی علیہ السلام تیوی ما خذل سل طلاق ورکڑیو نبی علیہ السلام دریوشو دا نور لغوا نو گر پانی پیو لفظی ورکڑیو دری تیغشتی دی دارنگ بیا پدیبانی اجماد اومد دو مری فاروق رزیلانو پا دور کشوی دا چی دری طلاق بدریوی دا مساله چیرې نبی عليه السلام په زمانه کې درې طلاق یو دا دوکلا دا مطلب نه دی هغه اصل داوه اداوا علي مسالې په قزان پويته یو سړی وای خزیتا طلاق طلاق طلاق دوه نو اوس خبره دا دا چې دا سړی وای چې دا ولما درې تلاقه نه دی ور ما طلاق یو ور کړی دی یو مې بیا درې ځله تکرار ک دا تاکید د لارومبي نو د نبی عليه السلام زمانه کې با پنیت فیصله کړه نبی عليه السلام را وسترا شو دا یو کو دوو کو دریو نابوي نه نا زماتي اراده اوميو او دا باقي د تاکی دو دا تاکی نو غو زمانه رشتي ونه نبی عليه السلام په دې فیصله کولا دوه مری فاروق ري د دور چراغي غوي زمانه ورو د دروغ جوړي کې لګيا سبالا بدری ورکڑی وینا نظاما خیرادا اون دا غیوان اومر فاروقی نباس وست بدری اون دری خبر اصل داد تبصیل دا پارا کتابون زما دا شیخ علام نیلوی رحمه اللہ کتاب دی فیض المستغاس فی طلقات سلاس بهترین کتاب دی سلور وانو مذبونو حوالی را نقل کری د کتابونو ایج چې دا آل سنو دا جماع په مذبونو پده متفق دید بے دیش یگانو د کتابونو والی را نقل کړي چې شیعه دا وایي چې دا دری امیو دے نور سلو روانه مزو پدی متفق بار ہر نو دغه د دریو تلاقونو د مخلص باس پدی آیاتونو کې یو وایذا تلقتم دوس د جاهلیت یو غلطه طریقه رد کړي ایضا تقته منسا کله چې تاسو تلا کې جااهیت کې به داوه چې تلاق نه لو وا. لبه جوړه کړی وه خځېلهلاق ورکه چې کله بهښ عدت ته ند شوه او خاون به پوه شو چې دا خو را نو جو اکڑا. دا کږې نظرې ورته رووج وکړه نو بیا بیا ته نو خو بیا زړه د کله بس نله داسېمن خزه طلاق وغواړي نو خدای ریقه طلاق کوي او که خزه کول غواړي نو بیا په سې طریقې ورته رجوع کوي چې ازیده زیات چی ظلم د پاره م کوي ویزا تلقمن النساء کلچتا سو طلاق کوي خزه فبلغنا او وی اورسی اورسینه مراد نزدیش نزدیش یا جعلهن خپل نیټه تا خپلې نیټه د عده تور نزدیش یعنی تری میاشتی پورا که دو تنیز دی نو فام سکو هنه بنده که داخذ بی معروف ان پخط طریقہ بنده که سمانه بس رجوع ورطاوکی او طلاق بل موارک خضاوطوال او سر و هنه او کخضا کینا نو آزاده که داخذ بی معروف ان پخط طریقہ بل طلاق موارکا و بزایورد و طلاق کافی دی چه دت پورشی نکابا ماتش ورا تم هنه او تاسو مې ساراوې داخذي ضرارن د دا پر تکلیف رسول له تاسو چې زیاته به وکي د دپا رجومکوا چاسه زولند کې نو ورته خزه و او نه حق پورکې نو داسیمه کو زیاته داسې جایل خلک دي چې اسلام نه خبر نو ته خزه و او نه دا ظلم دی زیاته یا دا مخ کې چې به وسرهونه بمارو په خطریکي ازاده کې خطریکینه مراد ده ستا کار پیو تلاقم کی دیش د خزي جداي پيو طلاقم رازي نو څه ضرورت ته چ پيو زه یو دوادر نبيو رسول او سنم بیا به مفتیانو پسي او موليانو پسي ګرځي يا رب سغه وخت کې مه ذهن کارو نکنه او وخت غصام نه او سه چل به نشینو نو یولې مخ کې نه سوچ نه کوي استاد او غصا پیو تلاقم کی دیش نو پای کې گنجائش وو مثال لپاره خراب درته څه ضرورت نوغلو خورري نو بیا چل له نهور نو بیا به حاللو ملالو بسی کې بیا موردارې کوي او که په دغه ونه شي نو بیا به غیر مقلدي نو پهې کللځېبول درې او کوي به دغه چل کوي بیا مذ به مرپې پرې نظرت سری اولو خو چې جنګ جګړه ده او تاه غص د راله ناجیبه غساه چې غ سرې خولی له راله کو تک ته ولی نه خوصا پا دقا <تصفح> نو خوصا پا دی سڑی چی تلاق دا چی بخبر دا وی وخه وقا مثلا چی خوصا دی دخوه وقا کن نو دخلی نو زورو بج نو بیا ولی چل نوری ش وی دا چی ما کن ومی فلسو چیو کی زالی کدا کار کم کارو کی خزا سر زیاده کئی اصی و تروجو کئی و نور خزا کئی نا زیاده ظلم و سر کئی ومی فلسو چی کئی زالی کدا کار د ظلم کو پخبلزان ولا تدخذوا آیات الله او منيسه احکام او آیاتون د الله زوا پټو کو د الله احکام نو ټوکی ما جوړا د طلاق نو ټوکی گپ ما جوړا وای حدیث کی راضی درې شینا د دی رشتیا او گپ دواړیو شری یو پای کې طلاق ری طلاق کې کیسړې نه جی گپ مې لګویا گپ کینی که گپ کې مولا ګولنوم بس طلاق ورته طلاقای نووس وووس نعمت الله یاد کې نعمت د الله علیکم چې کډې له پتاسو نعمت د احکام د معاشري په دی باندې عمل و ما انزل علیکم او الله جلل اعلی را دې کې له پتاسو باندې منل کتاب ولکه کتاب ول حکمت او سنت یا عزکم به الله आवाज نسیت کې تا او سپدی مزکور وتق الله ويرې له دانا علم په شان الله بهشک الله د کولشین الیم پاره او شیوانه پویې و اذا تلقتم داوس یو له سم حکم یو سم حکم نکای ثانی د متللقه دویم نکاح خاون طلاقه کړه اوس دا خزر دویم نکاح کول غاړي وی کولیش جاهلیت کې دا عار غن لیکې در اوس هم غن لیکي کخزه طلاق او دیم خاون کینو خلق او pore خاونه وګوره و بل خاون یې وکاله الله وی کای وکنه چې دا غشي او سباله به حایفه عشه کې اختکیږي نو دیم خاون ولخرې ک یادآشي 6 خزر طلاق شوا طلاق رجیہ باینو او بیا واپس غزور خاون او دا خزر راضی شوه دوباره نکا برابرولو د پاره نو پلا رور دې نه منې کای شناتا خو یو ځل طلاق کړه بس ته نه نه الله وی خیر ده کډوی راضی شو او غونجای شو یعنی طلاق رجی یا باینو نوکو کو زول او خزه دوباره نکاح کول غاړي مور پلار دې منی کینا ویزات طلقمن نساء کله شتا سو طلاق کي خزه فبلغنا وي ورسيږي جلهن خپل نيټي تا فنا تعذروهن نو مبندوي دا خزيان کنه چيني کو کی ازواجهن خپل خوخه خاوندانو سره اذا ترازا وکله چې بيرا زي وبي نن پخپل منس کې بل مارو په ختريقه باندې کا کول نو ټیک دا یوازوبه واس کول شي په دې سره مننه چاته کان من کوم چې بیس تاسو نه ایمانی په الله ول یو مل اخره پر ذ اخرت پا اللہ و اخرت ایمانی نو الله وي په دې د توازنیت کوم خصوص سره ظلم زیاته م کوي زالکم اسکلکم زالکم دا دارن کې دل ستاسو اسکارکم دا به تر د ښه تر د ستاسو لپاره وهت هرو د پاکه خبرې دا طهارتم دې تزکیه دا تزکیه د زړی او طهارت د ظاهری والله ولا یارم کوی کی وان تم لا تا رمون تاسو نه پویګ نو زکه الله د تدا احکام راولېګل ولوالدات او زین اولاده دا اولاد درزات مسلہ پي ور کول اولاد لا مسلہ دا ده چیکلا بچي اوسو الدا او خزه ده خاون پنيکا کې ده نو د بچی پ د پمور باندې لازمي ده د بچي حق ده ور کوي به هو کچړتا خاون خزه طلاق کړه يا ما... آ... پلار بلار د نیماشو مړشو او پرمر سره د خزه خاونني کا ختم شي بچی پیو بچي پر پيو پروريش اوس پچاله نو وای ک چرتا خزر نو اوس د بچی پيور کول په د خزه لازم نه دي د ځمداري اوس د دا, دا نو د بلار دی یا ورله دقه متللقه طلاق شو خزر راځي کی چې زما د بچي له پيور اسیم ستاز وی دی زبد اللہ د دې تنخوا پیسې و غیره درکو او یا ور لبله وګوري ردی خز امور د پیو د پارا رضایا اولونی سي په تنخوا وی سید خدما شوم حق ادا کول غواړ ولوالدات او میاند چی دی اور زینب په اور کئ اولاد هنه حق په اولاد ته حواله نه دو کال پورا د ماشوم په مدته چیرې دو کال دی <تصفيق> دا دا معشوم حق ده دو کالا و معشوم لپی ورکڑی کی کچر تا نو نو دا پا مور بانده حق ده او پا بلار چه معشوم له کالا پی پوره کی این یا و مسئله بلده چه ما ونیفر ملاوی مدت تا رزعات دو نیم کالا ده احتیاطا ناغه مطلب دانه ده چه معشوم لپی دو نیم کالا ورکی پی ورکورم دو کالا دی. ور ذات ثابتې په دونی کالو کې احتیاطن ا جودا مسالات ور ذات دل یو پرده ماشم د پرده خزینه په اوس کې نو سمره مودې تقریبا تر دونی مو کالو پوره نو دا ماشم بد دې خزې زوی غن لیکيږي رضای او که چرته د ماشم درو کالو روپوم ورکه پېش کیږي نو دا بیا زوی نچوريږي خدانو رای مو پنيز دوټه دو کال ټیم دی ایمان ونیفر ملاوی احتیاطا دو نیم کالا اخ پل ما شمله پی ورکول خبز بکالی ویلی من دادا دا غچا دا پاردی ارادا چی رادا لریان یوتیم مرزا چی پورا ورکی پی ورکول پی پورا ورکول غاڑی نو دو نیم دوکالدی والا المولود لہو پپلار ددی بچی مولود لہو پلار رزق و هننا رزق ورکول دیدی دی میان تا وکیس وَا واتون نو جامې ورکولې دې میا نو تبل مارو په خت طریقه اغه ول پيلا اما شول پي ورکې نو دې بوله نن نه فقه جامه کپڑا ورکې مور له اولادو کله نفسن تکلیف کی روانه چولی شونب سله او ساماګر سمري چې وسو طاقت دي اولاد تفصیل به کوي وس لا تو زوار والدتون تکلیف دیونه شي رسوله والدتون مور ته به ولدی ها په سبب د بچی ولا مولود له نه پلار ته به په سبب د لی بچی څه سونه چې چړي وس اسنه خزہ د خاون نه مطالبه د هغه د واسه زیات دی د د واسه مثلا 2000 روپې 2000 روپې واسته چې ول تنخواه په ورکی او داته غاړي نه مالو 15000 را راکې دا څه مکوا یا د خزه وسنشته د ماشوم له پی ورکولو بيمار ده او خاون ورته کومريو کوچوي پي به ورکه نه نه وي دا سمکه وي خو کوپلاري نشه نو د دې ماشوم بیا تربيت او پروريش او د پيو خرچه بیا پچا ده وي وال الوارث او پوارث باندې مصلو ذلک پشان ده د حق د وارث دي نیکو تر داخله اوس دا خزه خاون کې اراده دئی چې دا معصوم د دوو کالونو په کم موده د تینګ پری کی نو جایز دي کني نو کو خزقه خوان په دواله مشوراو کې راضی شي او معصوم د دوو کالونو په کم مدت موده د پاینه پری کوي جایز دي کم مدت باندې یو کس پلار یا مور خپل فیصله نې شي کولای زګل بچي نو نقصان په چې کله مور او پلار په دواله راضی شون مطلب دا چې د مور پلار دواړو به دوی چې د فائدې سوچ کړي نږدې کوي پاین آرادا خیرآد لري دا خزه خاون فیصلن د پریکولو د پایونا په پا کومه موجاکي ان تو راځي مینه هم پر ضمانت یا د دواړو وتشاور او په مشورې په فلا جوناله مانش بیا په دې که کدا دوه کارونه په کوم مددتي بیا پریږي خو په چرته دا وي چ پاو مڼه کومنګ په کما مو د باندې پریک معشوم خو یاره دا پېولہ پوره کول غواړي چې سو بل رضایې رز مور ولونی سو پېولہ پوره کی یموري بیماره د غې بیا پې نیښته نو دا پایو دا لپاره ولا بل سو پونې سوي چایس وای نه اراتوم کو چریتا وسیراد لره انتستر زی اولادکم چې پوره کې په ورکول دی خپل اولاد ته خودته مراد دایې نیولې دسترجی اولادکم چې تاسو دایېونی سي خپل بچو ده پاره نو فلا جن علیکم نستغفر الله وسلمتم کله چې ورکوي ما اغا تنخا اتې تم چې تاسو ولا مقرر کړینو بل معروف په ختريقه ورکې اته تنخا چې کم مقرر دنو رضایې لا اگر تنخبر پر ورکوی چونچرا پکې مکه وې واتق الله ولاله نو یېږه واده مو پوزیشن الله بشک الله بما پاک سبحانه تعالو نه چې تاسو یې کوي بس یوه دن پره والذین توفونا منکم دیارلسم قانون ادت متوفانها زوجها دبله مسله دیارلسم حکم د خز خاون مرشو کنڈا شوا نو دا دی خز ادت بسمری دا خاون دا مرنباد خز یکدم نا ازادی جی بلکې د دی ادت سلور میاشی و لس رزی ری سلور میاش دی لس رزی چی تیری شی علب دا شي ازادشی دا بل خاون سرا نکا کوئی شی آج کل عورتیں اپنے بچو کو اپنی سید کی خرابی کے وجه سے دود نہیں پلاتی دا مساله بلکل دا خبره غلطه ده دا د یورپ او د اثر د او د تعلیم یافتو زنانو جدید ذهن والا زنانو سوچ مشول پهنه ور کوي نو چې تا ولا په ور نه مور د سشي هغه مام تا او د مور غمینه محبت بیا کم زین را نه دا د یورپ نخری په خریدي خان ځان خراب وي او مشوم دا مور په دو کال دا حق ده بلاوزر که کې نور که موری مجرمو بونانگارا خان دیار لسم حکم آغا ادت متوفا آنها زوجوها خان من شو نو دخز ادت سلور میاشتی لسر رزی رحی سلور میاشتی لسر رزی بدا دا خان پا کور کې او دول سنگار بنا کئی نوی جامع کپڑی میکب بنا کئی خادو مادو له زی کور کی وئی په دې دوران کتاب بلخاونسر نه کوم نشي کولې سلور میاشي لسو د تیرش می اوس آزاد اده کبلخاونسر نه کا کای بلار کرے جی بلکور کرے جی بیا ثلش نوې کپڑے چی ډوړ سنگار کای صحیح خدغه دوران کې بدیدار سره بنې والذینا کسان یو توفونه چمړي شمن کوم سات سنا ویزرونو پرې دی ازواجان یا تربسنا ذا خزی بیبیانه په انتظار کوي بیان حسین بختولو ځانونو ا شوورین څور می شوااشلس ورځې څلور میاششي لسورځ به د د ابت فضا بلغ نه هکو دا ښه بوړی د او زوانه د خت همدغې فضا بغ نه کله چې ورسېږ د ښځې چېون نه خپلی نی ډې ته څلور می لسدي تیریشي نوفره ژوناللی کوم بیانیشته د ګونه په تاو تیمه پههڅ کې فال نه چې دا ښې کوي په نه پپلو ځانونوانې بل د شریت مطبه مطلب که کپڑی غندی نکا کئی بلزرکی والله والله بی ما پاسبان تعملونه چه تاسوی کواه خبیرون خبردار ده اللہ ستاسو ده کار فیل نا خبر ده تپوس بکوی ولا جناح علیکم فی ما عرصم بی من خدمت النساء سور لسم حکم مساله د خدمه مساله ده کوئی دنه او دخپ الولی ده طریقه دلتا دیتا خدمه وی خزدا نسبت په کولو تاوي پیغام د نکاح توې لکي خول تا خاص کر د اغه خزدا نکاح پیغام ذکر کوي چې اغا په عدت کې دا مي نو یا ما خوله خوله کا اغا خزدا چې عدت کړه اغه سرا اغه تا د نکاح پیغام لګل سنجل وي دا چا ایسني کما خزدا عدت کې نو وسرنیکا کولیش نو کې د نو پیغام دنه کا د نسبت ورو البته اشارتا خبره کولیش یا زړه کې پټای دا خبره ساتلی چې د دې خزیه د تیر شنو زبوسرنیکا کومیدام خیر زړه کې د ده خیر دے اشارتا وې خیر دے اشارتا څنګه اشارتا داسي چې دا خزا سي په غوږ وخي دا سي ويوال يره زم چرته داسي خغوندې خزا ګورم چې نکاوک داوسه شعري داسي نه وې چې غوري پام کاوبل چې اثر نه کاونه کې غوري عزت پتا مې نو دا منې دا یا په دغه دوران کې نه کا تړل منی دي اشاره جائز ده یاړه کې پټ ساتل جائزي خو هغه تب اظهار نک ولا جنان نشته د ګناره کوم پتا سو دی ما پاراس کی اراستم چې تاسو اشاره کاوه به به دي سرمن خدمت النساء دا پار د پیغام د خزو د پیغام د خزو یا <تصفح> دا پار د لټولو د خزو د خزو د لټونې د پارا سه اشارهو کناي استعمال او اکننتم یا تاسو دا خبره پټه فی فینفس کو مقبل زړه کې زړه کې دي چې را د تیری خیر ولی دا زڑا اجازت ذکر لاوار که چالی ما اللہ و حالا تپتا و چنن کم بیشکتا سو ستذکرو نا هم نا یادی با که دا خزی خامخه انسان دا زڑا که با تیری نپدی ننیسی خودیکن ولیکن اللہ توائیدو هون نلیکن تاسو سو وعدا ما کوی سره خزو سرسرن پتا کا نیکا نانا چه پتو سر وعداو که نیکا با کوخا خوچه تیر دا تیرشن دا منیدا الا مگر خیر دا انتا قولو چی وای قولا مع خه خبره سره دغه اشاره و غیره ولا تعزم او تاس قست اراده مکوي او دتن نکاح د تړلو د نکا پیدات کې بنې کام نه تړي حتا تر دې پورې ابلغل کتابو 84 کی د عدت اجله خو بلې منتها ته بل زیته ورسي نیټه بیا سیدا نه مخکنيش والام او پوشن الله به شکل پاغه سبانی فی انفسه کون چستا کې نفاس رو هو و یریه د الله دا عذابنا خلاف د دې قوانینو مکوي والله وعالم او پوشان الله بیشک الله غفور رحیم بخون کې صبر ناک دی لا جناح علیکم دین زلہ سم حکم مسله د مہر که کنا نو په نکاح کې خامہ خام مہری نو د مہر مسله بیان نه د مہر سلور صورت دی مختصره اول واره دلته صرف دو بیان شېری باقی دو به با نورو کې راشي نور ځای مسلو ورو صورتونو کې یو صورت دا ده نکاح کې دا ندنیکا په دوران کې مثلا سړي لز روپې مہر مقرړک مثلا چې بس په لز لز روپې مہر مقرړک چې د دې خزې لز روپې شوی اوس د دې مہر اونې کان بعد دا خزه واده شو د خاون کور ته لاړه خاون او خزې یو ځای شميلو شو ام بستریوش و خلوتو شو دا اوس د اوز دا لز روپه دا دی خز مضبوطش و دا پخیش و دا دیشوی یو دویم صورت لز روپه مقرر کردی دی خوب دا نیکان آباد خز خواهان یو زیشی وی نید خلوت ندیشوی بلکه دا خزا د پلار پا کور تلاقشو کلکلوشی نکوشی خوکور رنش یعنی ودونشی پلار په کور تلا کښونو په دي صورت کې وا دې خزینې مہرې 3000 روپۍ دا بوله ورکې او بس خبره ده دوه صورتو دریم نکاه کېدا خدای نکاه په دوران کې د مہر تذکیرونه شو نکهو تلا له مہرې مقرر نکوه نه دا مساليات ساتي چې بغیر مہر نکاه نکي نکاه نکي سمونه نکاه اوسوا خدا مطلب چی بغیر نکا بغیر محر نو مہر بخام اخا کہ مہر دینے کا پر دوران کی مسما نکی یا دین کی متعین نکی نو بیان مہر شتا سمر بئی مہرے میسر ورتا وئی سمان خزی سرے نے کاوکڑا او مہر پک کی متعین شے نو چ سمر بئی نو بس دوادن اباد مہر مضبوط شو سمر بور کئی مہرے میسر مہرے میسر وئی د دی جینې او د دی خزی د خویان دو تروریانو جهشم را ما ده, ده تقریبا دغه محرمي سي ادا بورګ او سلوورم صورت ادارې نکاح او مہر مقرر نشو خو بیا واده وعدنه نشوي د پلار په کور خزه طلاق شوا نو صورت کې بس ورکو او مخ خو مقرر نو 15000 رم ورکړې وس اوس بس یو جوړه جامې ورکولي بس خبره کړې ده تلورو دو صورت عدالت بیان کړي ولا جنع علیکم نشره ګنا پتاوسین تلقتمن نساء چتاس تلاقې کې خزه ما خزه لمتمسو هن چتاس ولا لاس نیوړي یعنی دسترې نیي کړي او تفریزولهن او تاس ولنی مو قرار کړي فریضه مہر مقرر, مقرر دی او نو خاون خزه یوزې شي نو متو یو جوړا جاما ور کې د متا جوړه جامه علالموسی په مالدار باندې قدره وو په اندازه د مالدارې دا ولالمخترب غریب باندې قدره وو په اندازه د غریب چاچې سونه وسه جوړه جامه دی ورکی په دې دي چودش متا اندازه فائدہ ورکول بل معروف په ختريقه حقا حق دالمحسنين پنيکان وين تلقتم هنکه چریتا واستلال کې داخذ من قبل انت مسوهنا مخ کې دلاس وروڑلونه او وقد فرستم او حال لري چې تاسو مقرر کړی له نه د پاره فريزتن مہر ام مہر مقرري لکه مخکي چې موي چې 3000 روپې مسل مقرري خو دا وعدنه مخکي جوړې رااله نو فنیس په نو لازم ده پینی ما غا فرستم چې تاسو مو مقرر کړی دا غلط زر کې پینځه زر ورګي یافون ما ګرځي دا خزیه وتبريدي خزو ته دا پینځم ده نه نه عالم بس نو بس کید بیا اویا فولذی او تپری دیغه سړی بیا دی چې دا په لاس کې او عقدت نکاح اوت د نکاحه سامان خاون ورته وېشتا پنځکیو خدای له سوان ټوله وایم هم صحیح وانتا فو کو تاسو سړی ورته ماف کړو ټوله مار کړي نو خلابور لتقوا دا ډیره نیزره تقوا ته ځکه طلاق راغله دې مشه ته وته ټوله پری دې نزر به پیخش نا خابغان غم دې پدی بدل شي ولا تن سول فضل او مې فضل او مهرباني پینو کوم خپل منس کې طلاق راغ نور هغه بس کور جوړ نشو د دشمني کې ما جوړا انسانی رور وڑی بایچاری بندی خپل منس کې انسانی مروت داوا خلاب نه کوي لکه زمون په معاشره کې طلاق خوشي به د دشمني شروع شي بس او شو شو کور جوړ نشو ان الله وشکاله به ما پاو سبانه چې تاسو یې کوي بس حافظه علی صلوات و صلات الوصفه داش پار سمحکم محافظت و صلات محافظت دمانزه محافظت دمانزه مانه دادا بوده خزه وی خواهن مرشو نو گومبم دادا خپل ادت پا خپل کور که تیرهی کنه خاون خواهن کور که بوده خزه ادت همشتا <تصح> او که شي همم د دې د تطبیق هم د غون پارکور کې بي تيری نو محافظت د صلوات شپږ سم حکم د کور او د معاشره اسلامه پار د منصبابندي کور کې خیر برکت بالا راځي او معاشره بالا درستې چې د منصبابندمې سينه سره پنې کو تر اقنو کې اخته منځ نه پاتې ده الله حق حافظه علالسلوات ساتنه کوي محافظت کوي د منځونو او صلوات الوسط خاص کر د دماځي ګرمونځه سو کوی د سحر مونځ له او سو کوی هر مونځ منځنه ده مخکې رسوتي مونځ ته وقومو او درېږه لله یا الله تقانیدینا تابیدار الله ته تابیدار درېږه قانیدینا خاشعين یریدون کې درېږه یا ساکیدینا په آرامودريګه حرکت م کوي مانځکي فاينه خې ته تم بس کچری تاسو یریګه د دشمن نه میدان جهاد کې د دشمن نه یرا ده او مونځه په دې طریقانه شي کولای دا څنګه چې خپل کو او جماعت کې کې نئی فریضه الان پیاده او روبانه یې پس ور لې حالت ډېر خطرناک جنگ شروع دي مونز قضا کیږي ضرورتي نو بدا وخت کې روانو سمخ کې مقدمه مله یا پس او لېو ټانک کیناستو سا او مونځم کاو په اشاره فایزام انتم خو موږ معاف نه لري پایزامن تم کړه چې تاسو په امن شین فذكر الله یاد کې الله کما علمکم دغه څنګه چې الله خوده نه کړې د معلوم ته غو چې تاسو په نه پوهیدې بیا په غو صحیح طریقه موږ کې چې کړه د امن وخرای شي بیا په کې ګرځې دلني بیا په کې سوړلني بیا وسم بروي قبله پاده په احترام موږ کې الزینا یو توفونا مینکم دا ولسم قانون او حکم نه اسلای معاشره احسان د متوفان ها زوجها د کوند سره احسان بس کوند سره احسان کوند سره خکور د کوند سره احسان سم مطلب خاونه مرشوی له خزه کونده پاتې شوه نو دې کوند سره خو کې چاته وي یې وارسانو دي وارسان او ته وي د مړي د کور والا ته وي کلا چلا میراس مقرر نو یعنی سور نسان وراغل نو دا د دا پارا پخاون وزیت لازمو خاون چه ممڑکی دا نو دا خز دا پارا بے وزیت کو چه دا خزا بزما کال دو ساته کال دو بتاسو زامنو تبیوی رونو تبیوی دا بساته تاسو دا وسیت تقا وقتو چه کلا میراس که د خز لیسنو با کله چې سورې نصارالو د خزی د بیراسي سمو قرار شو نو دا حکم منسوخ شو نو ایته آیات او دا حکم منسوخ دي قام مفسرین وایي آیات ته ګورئ نو بیا به جواب وو ولذینا کسان یو توفونا منکم چې مړو شو پتا څه کوي زرونا زواجا او پرې خو خزی بیا نه نو وصیتن وصیت دی کې لیا زواجم د خپل خزو د پاره متان دخر چې او دا, دا فائدې ورکولو اله الحول تر یو کال پورې کال پورې تا با زامنتا غرو نو تو له بخرچا ورکوې غیر اخراج بغیر د شړلو د وستلونه خدغه وخت کې چې میراث نو راغره پاین خرج نه کچری دی په خپل اوزي د ایتت نه او کال ته سره نش نو فلا جن علیکم یانیش ګونا پتا سو وارثانو فما پاسکه فعل نه چې دا خزی کیف ان حسین په خپل زانو مې معروف د د مطابق نکاه کوي پلار کا رضیت نه باد خیر ده پس خاونخه وصیت کړو د کال دو کالو د خارچي خو وينځني ساري هم نزيدي تا نه دا شړلې پخپله تلل ده والله والله عزيزن زورور او حکيمن حكمت والا ده نو دا آیاتي منسوخ شوه د حکم مون وایو د دې فرزيته او وجوب منسوخ دي پسو رينه سا استهباب او سم پات نو بل کلیه آیات منسوخ نه دي سهباب او سمج فرضیت او وجو منسوخ دا مطلب د میراث دا حکم راتلو نه مخکي دا واجبو چې خاون به وصيت کو دا خذي لپاره هر کله اوس میراث کې ایصله نو د دې وصيت کول واجب نه ني البته مستحب دي چې خاونو وي چیرې زما د دې خذي خو میراث کې سمج تا خو ته وي ړون ته وي چدې خزه خرچار ټولو ماریا کال دوا په پتاسي نو یې سي مس صاحب وللمطلقات ماتون بالمعروف اتلسم اخري حکم احسان د عامو متلقات سره ان در رخصت خذ طلاق شي نو د تلاق په وخت کې دا خزه په عزت رخصته کې په عزت نه طلاق راه خراج کنه اسینه چې طلاق راغې نو په بیزته رخصت کی ویل جرم دې ګنا دا خپه اعزاز کرام رخصت الغری جایل خلک داسي کوي طلاقې نو په بیزته طلاق کی داسمی ما ته چا واقعي سو وی خزا او خاون چرتروانو په گاډی کې مالدار سره و کوچ داسي پګاډي کیناسو سره بایست اقرار شورو او سه خزه طلاق کړه پګاډي کې طلاق کړه او پس پا عام ميداني وکوز کړه د دې کې او د عدالت له لارې نو بيستي ده کورو کور خو او یدت دې تا را نن نفقه په یدت دوران کې پتا ده جامه کپڑے پتا ده نو خزو ترا چې طلاق شو احسان وسرو کې به موروتی مک او وللمتلقات او طلاق شو خذل ماتاون فایدا ورکول لی بالمعروف په ختريقه حقا دا حق دالمتقین بمتقیانو خو سره وک بیزتی م کوي کذالکم دارنګ او بین الله بیان یالکم تو ذا پر آیاتي اخبار احکام لعلکم دې ذا پر تطیلون چې دا قرنکار والے نو د طلاق نه بعد دښمنی مو جوړاوي بیزتی مو جوړاوي احسانو کې خو کې عالم کرامو کې دا جیبو ایمان او خلق طلاق با رکی امر نو یو سوادی به پرې خپلوا پهینه کاوتړل د بومغ اقتصادي سره تعلوقات راشه درشو ما دوشمنی ویناو او که سره به موږ د پښتونخوا خلاف تنه چې پښتونخوا خلاف ده نه چې دون پښتونې به تلاقه وري تلاقه مکن او چې طلاقه د کلا نو اس ب بیا زرم زیاته نه کی عالم درېل الذين خرجوا من ديارهم مبادی ختم شو د جهاد د جہاد دا پارا درے خبری دا ٹرینئر مجاہد دی دا اخلاق پل کی کور دی جوڑ او ملک دی جوڑ ختم شو نو بسوز خبر بیا سر تالا دا جہاد شو روشو دا دی زینو سا دا سیپاری ختم دو پورے ترغیبی للجہاد باندے دو مثاله پیش کئی د مخکنو قومونو دو مثال د بنیس ریو یو مثال دی دا پارا وی دا ولنے چې جهاد د م د یارېمه پرږ چې ته و بشم به شم نو د یاې جادمه پر ده چې یاره مړ نه شم او مثال وي او دویم مثال د نمبر دو چېلی نه ک وي چې د قلت او د لگوالی د وجه نه جهاد م پرده چې لږ نا الله به ممداد کوي هغې دو مثال و دا دواړه د بنی سرلو د زوړ تاریخ مثال نهوي اول مثال د قلت د وجه نه د مرغ د یری د وجه جهاد م پره را د یری نه jihad م پره د چمل بشم مرغ په خپل وخت دی د یو قوم واقعي وګوره بني اسرایلو jihad ته فرض شو امیر ورتوي یا پیغمبر چه الک سبال وجihad لذو د چې ووري دل چې امیر سی بیا پیغمبر خو jihad له وزي بس رشپیش پی د نو تختې دل سبا نم جنگ له بونې آلته چلاړن بس لال تمړه کړ الله په اعظم بیا د پیغمبر په دعا باندې الله دوباره چېم نکړل نو ګورا دمر دا دایر نه jihad مپرې دے مرغاسم راځي مرغ راځي عالم دره تنګورې دل ځینا کهسانو ته خرجو چې وتیومې دیارې د خپل کورونو نه آدی پا زرگونو خکاتی خلق خبزدیلو حضر الموت د دا مرگنا چی ملنو شو نو د جهات نو تختی دل نو فقال لهم الله پا سوی دویت اللہ موت ملشه اللہ بطور سزا و قوطن دنیا که ملکلد سم آهیا هم بیرا جمدی کلل پا دوا د پیغمبر دا غزمانی پیغمبر ول دوا کل بیا جمدی شو دا بل واقع ده چې ملي دنیا کې زمونی شوي ان الله بهشکا الله لزو فضل نه خوند فضل دی ناس په خلکو ولکه اکثر الناس لکه اکثر د خلکو لایش پرون شکر نمنې ان شکر نو باسی انسان نمنې یعنی دا جهاد پر اس کېدل د الله فضل دے خو خلق دی خو خلک نه او دیوی د اشګردی دا الله وی دا فضل نه وقاتلو فی سبيل الله دا امرس بالقتال او انفاق جهاد کوو او مال لگوئے. وقاتی رو جنگ کوئی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وعلم اپوشن اللہ بے شکار اللہ سمین و علیم او ریدون کے اپوئی دے نو مالا ملگوئے بغیر دا مالا گولونا چی حد نکی منزل لزی سوک دے غکس یقرض اللہ چی قرض ورکی اللہ تا قرضن حسنا قرض خیستا فا اخلاص قرضن مراد دا انفاق فیو زائفو لہو نو دو چندو کی د د دا پارا زاخن کسی کو دو چندوالی دی وسو سو چند باللا با ولزیات د دې بدلی ورکي والله ولا يقبزو کمای مال و يبسطو فراخی د مال فراخی او کمی زیاتی لوې زماله اس کیلا نو د دې یاره نه انفاق مپرید چې غریب بشم ویلای تور ژوندو دې الله تبا واپس کولی شه نو په انفاق سره مال کې خیر برکت راځي کمی کی نه علم ترې لالمای من بنی اسرائیل دا دویم ترغیب په مثال دامن دا بنی اسرائیل ده او د کې دا خی چې د قله وجه د افراد د کمی د وجه نه هم جهاد مپرې دی چې کميو نه الله به امداد کوي یو واقعیه وره د بنی اسرائیلو علم ترایلل من بنی اسرائیل علم تر آياتنی نه نو علم تر په ماند علم تعلم قران علم ترا آیاتنی خبر ایل الملائده ادلین من بنی اسرائیل چې د بنی اسرائیلوا ممباری موسی پس د موسی علی السلام نه د موسی علی السلام نه بعد د بنی اسرائیل یو وی دا واقعیا د موسی علی السلام نه درې سو وکاله باد دا اس قالو کړي چې دی وی لنبیل ان لبی اللهم خپل پیغمبر تا ابا سلنا مو قرار کا زم د امیر او بادشا نقاتل جي جنگ کو في سبيل الله اذا الله پلار کي قوم پيغمبر ته امير را له مقرر کا جيحاد کو زه کډيره مودے بلار نه جيحاد نو کړي او کله وطن تي کافرو ني وله پيغمبر ورته معلومي پلارنی کم معلوم دي اس نه جيحاد ارباني فرض شي او بیا و نه کي قالو وي ورته پيغمبر حال عسيتم یقینا قریب الا دل تا دل حل پمانت قد هلا سیتو می قد حسته یقینا قریب الا ان کو تی علیکم القتال کفری بشی بتا جنگ نو الا دو قاتلو بیا بجنگونه که اس نهفریش بیاونه که بوزله خلکی ای وریو نہ کو قالو دی و مالنا سدی مون لار الا نو قاتلا چه جنگ باندې کو فی سبیل الله ده الله بلار کی وقدی یقینا نو خرجنا مومونږ شي من دیارینا یاې کورون نواب نه او جوداشي د خپلو زامنو نهسممت لب چې د جهاد رو کاوتټ خداد به خبري دي. یا د سړی کلیوط مال دولت او جداد تپاتې کېږي نو یاره جګو کوم دا رو باانه پاتې شي. د موخاصې مهاج را نه پاتې کلیپاتې او دویم دا د بچی او د ښو د وج نهجهات نه کوي چې ښو بچی به مې رانه پاتې شي. ناغم ته پاتیو ځکه د دینه ملک کافرونی ولیو نااکثر خزی بچی ملته ملک مخبوز شیل نو یولی باندې کو فلمه کوته ملک تعال کله چې فرشوب دیبانې جان تولاو وولې دل الا مگر وونړې دل قلیله من هملک په دوی کې اکثر بیا جهاد نه پښال اصولو جهادو او الله ولالی من پوی د زالمین بد زالمانو چې جهاد فرشیو بیا کینا تفسیل اوسورا وقاه لهونهبي هم ویلې او دوی ته د دو ن بي غمبر تهوي دغ زمانې ان الله ب شله قد دقین با سهکوم مقرر کړی د سا دپاره تعلو ته تعالوت امیر اوبات بادشاہ یو سړی په دوی کې و دا تالوت امیر بهستاسو تعي دوی په تعوت باندې راځینو دا خو غریب سړی دی ن مارتنې د او تنې نه سب قال ودي انا يكون له الملك سنگ سرنگ بي د د بمباندي امارت او باچي الینا بمباندي دیو سنگ بمګميري حالان کې ونه نو موږ حقو دير لایقي بالملکه با باچه امارت من خدتنه وقار چي د امارت او باچي مونته ملووري وي ولم يوت ساتم من المال نه د ورګړې شېد ته فراخي د مال غریب دي د د مال نيشت غریب دي دوی اصل کې با ش پهنا او په دولت باندې ګار ځړه چې با چا باید نصوي یا به سر مع یادداریري لکه زمونږ د ملک دګ نه ده بلکې ټولو مسلمانانو کې سه با چا پس چلی حکومت پس را ځ یا دا چې پناې چړی دمونږ د مل پټانې ټولی په نهسب چ په پی پاټای ک او بیا ب نظیررهوه نو بلاولی بلاولې کب ش دی او دارن غفار خانون و ولی خانون و اسمند یار خان بای نو بیاور پاسی سی، سنگین ده کسا بلا آبایوس عجیب خبره نو نا پناسب ندا دا پا صلاحیت و قابلیت شیخ خسنجان سیب الله اللہ باوی وی دری شینا چکلا پناسب شنو خرابی یو بعد شی دوی ملی دری او دری مپیری او, او سو پیری هم پناسب دا خاں د ورسه مړشو نو کوځه غټ جاهلم نه پټ کې غته وبس اوس پیری نو بیا شرکيات بدات پہلو کی اصل کې دا پیرانو کې شرکيات بدات په دغه راهل چې مخ کې پیران به عالمانو حق پرسبو روستې جاهلان نو سی کړو ځکه نه سلاې د علم نه خبر نو شرکيات بدات پکې شو مش دا لیډرینګ داسې زمونږ د ملک لیډری نو لیډری پنا سب شو نو ځکه د قوم خدمت نه کی نه سبي چریږي لاګیا لیډری زم ده مزدی تنظیمونو مداحل لیکه بس پلاره اونوس بهزینو بی بیا بین وسی ناغه پلاره قربانی وی او د زیونوسی قربانی نیغه ته په تیار ملوشي ناغه بیا تنظیم جماعت تباور بد دا نقصان خبر او دارنګ باچه یم دن چې په نسبش دا شای حکومتونه وله خراب شي وجدی چې بس پنسب کی چلی مقار خراب شي نو دوی چدا خو په نسب او په مال دا نو ځکه ولامي او المال د سرمال نشته چرته سرمایه‌دار په کار دی او زمو ملک دويم شې څه چلی سرمایه‌داری زمو په ملک کې چې سرمایه‌دار دی به اوټو درې دی چې غریب و درې نشي و درې دی قابل نه دی چې صدر وزیر اعظم دي چې خاټ سرمایه‌دار به نه په پمل کې سیاست دی دیم دغه خیالو نه د يهودو سوچ الله پاک ورته وې د پیغمبر په ذریعہ قالوی ورته پیغمبر ان الله بیشک الله استفاوه دے غورکڑے علیکم پتہ سبان دے پتہ تقوا دکی تقوا دیم وزادو زیات کڑے دله رب ستن فراخی په علم کې ور په جسم کې اصل د امارت با د پاره د درې شرطونه دی هغه دکی یو استفاوه پتاسے پتاقوا غو رکڑے هغه برسورا شي نا کرم کو مین اللہ یتقاکو هغه ته اشارات ده. دویم بستتن فی العلم و الجسم فراخی په علم کې او جسم کې علم نو علم د دین او د سیاست او د نظم منسق امیر بیاغه پکاري چې تقوا سرا سرا د سیاست او د دین او د نظم علم لري پویږي په تنظیم او په تحریک او باچې چلو او جسم نو با همتا او شو جحتت والی بههې په ک والله والله یو تی مل کو ورکي باچې د دنیا من شا چلهرهچ غړي والله والله سونفره خالی مې لمالله خدا بنی سری د نوغاړی نخوا نوقاله له هم نهبي اویددو تدی پې غمبر ان نه آیا مل کې ب شکه نخه د باچهی د د دا دان یاې او کو مطبوطو چې را به شيته او سططابوتفی سکی کې باه سکیین مرا بكم جستاو ز عرب د طرف نه دا وبقيه تن اوغه پاتې شي وي مم ما تر کال موسی چې پرې خې موسی والا ولو هارون او هارون را روان کړي وي د اصل خبره دا چې تالوخو امیر شو خو د بیسره ناغسته غریب د مال دولت نيشتا نسب نيشتا مولا داغه امیر په کار ده سرمایدار او نسبدار پیغمبر ورتوی بادشاہ بس اللہ طرف نه دے, دے امیر دے مقرر او پد کې شرطونم پوره ای خو دی خودی بیا چوچرا کولا ورتې زاد د امارت او منعند الہ دکه دو نه خدا دا چستا سنا اغه تابوت دشمن پټکړې دوی کم اسن مل شوګا شام او فلسطین علاقہ اتی کافرونی ودی وا جواب بیروا مالقاو پای کی کلی وطن تیونی و. نو دوی سره توراتو د موسی علی السلام د زمانه هغه تخته چې ول الله ورکړې الواح دا غي په یو صندوق کې خوي بکس هغه صندوق بکس چې کله په کافرو عملو کړ ډیرو تخته د صندوق کافرو سر پاتش مزبي کتاب ته کافر وقبزا کړ نو دا ته پاتش پیغمبر ورو ته ورکانه ستاسو هغه کتاب پاتې شي به د سکینه کتاب د الله سکینه یې کنه په اطمینان د زون سبوی نو دغه صندوقه سبا نارایش او چې دا چا کورمخه ته پروتوب بس سبا اميرې کان فرشتو دغه کافرو د ملکنا اغه صندوق را روان کو د تالو د کورمخه ته څار چې پاسې دل دی پروت بس دی چا ته نه چا ته بس ویزا امیر دی امریکا نو داو یا ايات حکومت تابوتو تابوت برایشي فيه سکینتون پدې کې بس سکینه نه سکینه مراد من <میر> رب کم چه در رب در تر اپنا ده بقیتون او بقیه بی آغا پاتشو بی من ماغا ترک آلو موسا چه پریخی و موسا والاو وارو والا حارون و حارون والاو حارون و موسا علیه مسلام چه کم پاتشو شو آباد تر ایش دا سو اندغ تورات بقیه پاتشو اگوی په این پا کې پاتې که پاتو دلت بازو مفصلینو داری کلی وی بقیه نو دلتا د موسی علیه السلام امصاد او پټکې دې ودا شي نه مو دا صحیح نه دا د نقصان دا, دا. دا اصل کې دې تورات دوینه جی دې صندوق کی سو روسونو دا جوړک دې کې بس د موسی علیه السلام امصا او پټکې مړکې پکې پروت دا تورات خبره ولی دا شرم دې چل کا ازمانی کتاب دنا دشمن پټکړه دون به غیرت یې کغزمانی کتابه حفاظتونه کړی شو نو د خپل شرم پټولو د پاره دینه سره جوړ کړل پټکه امسا اوس ورسو نقل کونکو ای خدای ته نګوري ما صرف لکیر کې فقیر د کتاب لیکلی نو دغه وړ چلکه ده اسرائیلي روایت ته ای د خپل شرم پټولو د پاره پټکه وامسا جوړ کړل نو پټکه وامسا نه ده هم د تورات ته بقیا چې د موسی او هارون السلام نه پاتل او دغه تبوت کړو سکینه ده یني تورات نغه شه او یاده بقینا بموراد بقینا مراد اغا باقی علمنا د موسی عليه السلام لکه زمون نبی عليه السلام چه احاديث او سنت دي نو دغه سې تحریرات او خبره د موسی عليه السلام دي کله شوی هغه پاغه صندوق کې وسره پرته تشریحا دا حمل ول ملائکه را, را روان کړي وې دي لاره فرشتو ان بهشګه کی ځالې کله آیت لکم نخدسا زو پار د باچې د دې تالو ان ګوند مؤمنین ک منون کیه بس وې من مقرا له جهاد زه چیزو جهاد لا وی روان شي جهاد مخ کی کڑے لارنی نو کړي بلارنی کی نو کړي او دین نو کړي دې جوړه دا جهاد وسا آسانون تکاری نو ټول د سیل روان شو ذو جهال دې جوړه کار وکړي امیر په پښتوالو تو خيار شړيو الله والا پوي ور کړې وا اوی دا خو ټول د یړه روان شو اصلي میداني جنگ را لګاړو نو ګوري ولې په ځله میدان کې کمانډ کې نو د نور خلکو همتونو اورځي کار را لونو ګوري وخيارو امتحانه پيو وته علاق ما سره خو ځای خو شرط ته څه ګرممی و ډیره سخته ته مخ ته به یو نیر راځي نهې اودون چې ورته ووي نو غرید د نهر نهسوکوګ نسکه که چوګ نسکی نو دا اوما سرهجیات کولی شي ل ب چې په چو غوسکلی نو به زما په فچ کنی البتهکه ډیر ضرورې نو داې ی او لپه یو چ راال اوس کې او ډیره مکې په چرته اوورهدل ګرممی وه بس په نیرې خلله کې خوا. سمې دا ماره ماره ځان ټک وګړي ډېر اوس نو دا مساله دا چې په سفر کې پیاده سړې زیوبړېږي اوس کې بیا سفر نشي کول نو درانوشو خټې بيدرانیش يرمو خو تاروت سه ون د جنگ نیو او ته د تکینه او کینه او چې کوم خلک تعیدارو لک لک کسانو 313 کسان کسانو یا ثابتالو تم داساب بدر پښان راغې ځان سره بوتل او جهاد دی دغوي فلما فصله تعالو ته قال چې جدا شو تعالود جنود د لخ کر سره قال نو وی وی دی ان لا بي چې ګالامو په امتحان کوي پتاوس بنا هر ان پیونه فمن پمن شری بمن هچا چې اوس کلی ر دینه فلې سميني د زما د لخ کر نني وم لمن يتهم هچا چې اوس کلی ر دینه فنو منني د زما د خاص مرګرو نه ایلا مگر خیر د منی غ طرفا څوک چوالي غرفه یو چونګ بیا دی پخ پلاس و لپ او یو چون د رفهي د یو لا فشاري ب او سکلی من خو د دی نه الله او نسې قریله من هم لګو په کې لږ داسو چاغې او نسکې تابع دا بس فلم ما وزو کله چې تیر شو تیر شو هو د نه نهخوا تعوتولله ځنا منو معمنان ماو چې د سره چې لږ مخکې لاړل نووب خښیرټ ډ کووه د نو. قالوا نذيله طاقتل انا اليوم نشري طاقت مون لرنن اورز بجالوتہ بمقابله د جالوت و جنودي او داغد اخکر د دا کافرو د بادشاهانم جالوتو اجالوت د مسلمانو هغه تعالوت دوی د جالوت او داغ مرګرو سره نن جنگ نشو کول بیا بچ قال الذين وياغ کسانو یظنون چی یقینو چنه به شک د وی چی د ملائک الله ملاقات وکيږي الله سره دا چا چه پاخرت پا ایمانو آئی وطوی دا اللہ بندگانو سستی مکوه کم من فیعتن دیر کارتا یا وڈل قلیلتن وڈا غلو دغال بشوی دا فیعتن گسیرتن پر ڈلی لوی بیزن اللہ دا اللہ پا حکم دا سوشی وڈا ڈلی اللہ پا غٹ بانی وڈا بوری کی ندین اما یا ری گئی چه تالو جالوتو داغ مرگریو دیر دی واللہ واللہ ما صابرین سرد کلکو خلکو دے کلک دا کلق خلق خلق لاړ میدان ته رسیدل ولم ما بر زولي جادو تا کله چې دي مخامخ شي جالو ته جنود یو دا غل اخکر تا صفونه دریدل قالو نو وي مومنانو ربنا زمو رب افرغ را ته کې علينا بهم با نه صبرن صبر الله صبر استقامت را کی وسبد اقدام نو مزبوط کې زمو قدمونه وانصرنا امدادهم کې على القوم الكافرين په مقابله د قوم کافرانو کې دو وکړه بس جنگ شو رو شو نفه هزمو هم شکست ور کده مسلمانان و کافرولا بی الله د دا اللہ پا حکم و قتل داود و قتل ک داود علیہ السلام جالوت جالوت لرا داود علیہ السلام آن دی جنگ کیو دا داود علیہ السلام پلار او رونا آغا دا تالود پلخ کرکیو مخلص مومنانو او دا داود علیہ السلام آغا وقت که کش را لکو ماشونو ده چه ده پلار او درونو د جهاد جزباولی ده نو د معاشوم ده او ده علیه السلام بزم جهاد لزم پلار رو رو ارتوه امیر سه معاشومان جهاد ده نبوزی <تصفح> غٹ بوزی ته د جهاد نه زخ پلی گڑی بیزه بار بوزن ته د ګړی گڑی بیزه بار پریخوی او دی پسیشات را روان لخکر پسیشات شاته تا, شا تا که چل تا رسیدل او سفونو دردل داود علیہ السلام جانا تاسو کو دې معشوم دیلا پیغمبرینه دا ور کړی شی یره دا جالوت کافر کم یودې د مسلمانانو د دشمن چا وتیا غچی ازغره کې ولارد دی وغه مخه تا ها مزسر الیند ولیند معشمان پیری مرغې مرغې نودي دا الیند و زراوا به شیشې ولواغه شو په دې تندې و را پرې وته داود علیہ السلام جالوت غټ پټ راو پړتوب بس صفو نماز ش مومنانو په عملو کړو ټولو تختې الوی وجه الله فتح ممن الله ور لک څنګه چې د نبی اره اسلام پادر کی شو هغه دوا سو عوام اشمان چې جهاد نو نوتین مش کشران نه بوذو ناخر دا چ بیا وګد واقعه دا په سټریقه اجازهت ملو شنو پ ابو جہل په وخت کې عمله کړوا ابو جہل چه بزان وېده ماشمانو بیا لاس نه راغور زولې والیو بیا عبد الله بن مسعود ور رشید له غور ته پسیننه سوسره دي نو no. جسباو دغسی دا وقتل داوود او قتل ک داوود علی السلام جالوت ته جالوت لرا واتا الله و الملکا ورکل الله بیا دل با چی چې غرش ول حکمت او نبوت وعلم او خداته مما سیاشا چې د الله خو خوا, خوا روس ته بیا با چی دته ملوش وا او نبوت ملوش ولا اولاد الله الناس بیان د حکمت د جهاد کوي دا جهاد ولی فرض شوی دی د حکمت پکې دادې ولا اولاد الله الناس په چرتنا واخلې نه د فکو له الله خلق بعضو بعضي کافرانو به بعضه په بعضو مؤحدینو کاله دا کافر د مسلمان په لاس نه واخلې په جهاد سره مل فسادت الارض فساد بر اغلی او زمګه کې لوی فساد بو دا خو الله مسلمانان مجاهدین کافرو تمخه تر ډال کی نو دا کافر او فسادو دی دا افغانستان خلکو چې دروس روس مقابله لپاره و درېدل نه وې نورس منن پاکستان مخواته الthemes نک په باندې انسان کې امریکې ته د افغانستان طالبان او مجاهدین رکاوټ نه وي نو امریکې خو اصل مقصد پاکستان ټارګټو دلته راته خدای الله وي مؤمنان ذ د کافر او د پار رکاوټ کم فساد ته ختمش ولكن الله لیکن الله عزو فضلن خاوند فضل دلال العالمین په ټولو مخلوقاتو تلک آیات الله صداقت در رسول اس پیش کئ فدیات مکه د جهاد بیان تقریبا بس په ختمه نو توحید بیان شو رسالت بیان شو جهاد بیان شو او بیا د جهاد مطالق دا واقعیات بیان شو نو دا واقعیات د کم جنرال لوی دا تا, تا وਹੀ شوی د پیغمبر دا د وਹੀ واقعیات د زړو دور تاریخ دو دو دو نو چې تا تاسو نو دا وਹੀ د دلیل چته پیغمبر امه نو زمننور کې صداقت در رسول امره تلقا ایت الله دا ایتونه د الله دی د جهاد دا نو لوا چې مونږه لولو داله کپتابانه په حق په حقا و انک به شکت چې له من المرسلین درالګ شو پیغمبرانو نه او دا مرسلین چی دی تلق رسول دا پیغمبران فضلنا ورکړي د مونږه بازوم باز یلا بازن په بازو انبیاء ک خپل منسکې د درجات او کمه زیاتې اشته فضیلت او چتواله کمال اشته دا فضیلت او د فضیلت کې کمه زیاتې دا هم د جهاد په بنیا دي <تصفح> د کوم پیغمبرانو په دین کې چې جهاد او ناغه پیغمبرانو مقام او چتې دا د پیغمبرانو نه چي د کم په دین کې او شریعت کې جهاد نو تل کا دا رسولان فسلنم ور کړیو بازون بازي بازي په جهاد ور کول سره لا بازین په بازو چې جهاد ولانو ور کړې شوی په دین کې چا باندې جهاد او ایو چتو هغه چا چې جهاد دي کې نو او منهم بازې پدوي کې منغه وکلم الله او چې خبره وسره کړې و الله په jihad موسی عليه السلام اته د jihad او په اړه راس کړو ور افورت پور تکې دي بازوم بازې درجاتن پد رجو داومت چې د jihad ډېر زیات نو دیو دا داد ټونو چښ واته نایي سب مریم او ور کړې مونږ ایسا ابن مریم ته البینات واضح دلایل د توحید او jihad د غبدین کې jihad وویدنا او بروح القدس او مونږ اما مضبوط کڑے او پजिब्रीلی امین وره انشاء الله او چرای خو خوین لاتا مختتل اللذین جنگ منو کڑے او تاسان من بعد ایم چدی انبیو او نہ بازو من بعد ماپس سالہ جا تو مل بینات چرال لی توازه دلائن لیکن اختلافو لیکن دی اختلافو کو فمنو بازي پدی کی منغه و امن ش ایمان رو او منو بازي پدی کی منغه کفره چ کفره کو دیس مطلب مطلب ادار کلاوسته نو تور خلګو په یو دین کلک مسلمانان موعدین خدامبی او راتلون بعد د خپلマンス کې اختلاف شروع چا د پیغمبر ما سلامونه لچونه ملان دوړل شو چې دوړل شو نو به jihad تر نوبت نو به jihad تذکر آمده ور او انشاء الله چې خو خوي د الله تنو مقته لودي به جنگ نو کړې ولیکن الله لکه نه لا یې فلوکای مایوری چې سیر ا دوشي نو الله خو خداوه چې پرې د دنیا کې اختیاری سو پخپل خو خمنیو سو نمنې او بیا یو امتحان وشي د jihad چې د الله د پار قرباني شو ور کوي کنه ور دریم ایسه هم د سورې بقره ختمه شو یا <تصفيق> ال لذین انفقو د دې زنا سلوره مېسه تر اخره بوري په دې کې انفاق فی سبیل الله مال د الله په دین باندې لګول د جهاد بیان با نبا باندې انفاق وروړو جهاد بغیر مال نکې گی مال بلګول غواړي ال ابو جهاد کی نو زکه مال د انفاق بیان دی اس کې یایلهزینامون معون في کو خرچ کوې م اغونه غنا کوون چې مونږله در کړي دي من قبلې اات یا مخې در لو یومون د غه وځ نه لا بیاونفی چې نهغل خررسول پهدي کې والله خللتتون او پهې دوستستان وله شفاونه به مطلب غ چلته بیا زان په پیسونی کې نه شي غست دی هلته پهې دوستستانه نه چلیږي هلته شفات داغه چانه چلیږي چې دل ځان د پارا عمل او انفاق او جهاد نه لري کړي ننن موقدا دغه نن مخ کې مخ کې ځان تیار وکړ ول کافرونو کافرانو مزالینو دي زالېماندي سم مطلب زالېماندي مطلب مال اولګوې چې دا ظلم ختم شي مال چولګي نو جهاد بکیږي کاافیرو دا ال د انفاق د انفاق ولوو ک یول کاافیرونو کافران چې یو مال مندو ظالمان دي نه انفاقو کې چې زلو ختم شي او څنګه ظالمان دي زلو مې ک کړی دی و د زلم اللہ اللہ اللہ دی که نه الله اللهله الله د لاله الله هنا من کرد دي د توید مصردي لپار را وړه د دی زلو مکاره کوي نودع د توهید د په دریم الله الله چه دے لا الہ الا ہو نشت حاجت روان مشکل کشا سیوا دے آغا اللہ نا الحیو ہمیشہ ہمیشہ جم دے دے القیوم او چلے ان کے دا نظام دے قیوم نظام چلے لا تا خضوحون نیسی دے اللہ اللہ رسینا تون نا پرکالی جوٹا ولا ناما خوب سینا اونگ تا ہوئی اردو کیچو ور تا اونگ پرکالی او جوٹیا نا پالا جوٹا رازی او خوب دهو ما په سموات په اختیار د الله کې غسلی چې برا اسمانونه کې وم ما په لردوغه چلان دي زمکه اختیار من الله منځل چې څوک دا غا کس یې شفاعه کوي چې شفاعه څوک اندو ده الله پنيز الا بيزني مگر د الله په اجازه به کوي تعالی د اجازه نه بغیر قیامت کې څوک چون نشي یا عالم الله پوږي ما پاس باندې به چې د خلکو وړاندې دي و ما خل په مواجه چې د خلکو نه پټي او رستوري الله ته ولا یحیتونو دا خلق احاطاو گیره نشی کولی بشین پیوشی سر من علمی هی دا اللہ دا معلوماتو نا دا اللہ علم سو خپل علم احاطا کی نشی راوز اللہ بماشا لیکن اگه چی اللہ وغاڑی نو وحیو کی وحیو کی ام بیوتا فو دا اللہ طول علم نشی را گیره دے واسی و کرسی وو او فراخ دا کرسی دا اللہ از سماوات والارز از مانون یو مانا دا علم فراخده علم د الله اسمانونو اوسمه کې ترسيدلې یا کرسينا المراد د الله مملکته او سلطنت ته واسې او کرسي او فراخلا سلطنت او حکومت د الله اسمانونو اوسمه کې ترسيدلې لا يعودو ګران نړی پالا باندې زوهمه حفاظت د دې دواړو وهو العلیو د لوچته په اعتبار دا ذات والعظیم او چته په اعتبار دا مرتبه لا اکراه فی الدین دې زانوس د دوړدلو بیان کړي دو فریقين بل انفاق او توحيد کې چې دا مسله د انفاق شروع ده خبر بیا سره تلاړه وي مال لګوي د دې ما سريله پاره لګوي چې اللهو لا اله الا هو دا مال لګولو کې خلک دو قسم دي یو اصاب او ادم اصحاب الغی خلق دو قسم یو اصحاب الرشد ہدایت یافتہ د ام اصحاب الغی گمراه سه خلق دي چې مال لغول دا اجر او ثواب بایس غنی او ساغ دي چې د مال لغول تاوان غنی نو دا غدواړه کیسه مړو تذکرہ ده څنګه ویلا اکرہ فی دین نش تزور او زبردسته په دین دین کې زور زبردسته نه چلی دین نو مراد دل تیار ساته پا دین کې او پا عقیدہ اختیارو لگے آدھے دین نموراد عقیدہ زکا دین نکو مراد احکامی نو پا احکامو کے زور شتا یو سڑے اسلام ترار ہے موزنک اینو سا سزا بی روجنی سی سزا بی جیل کے بعد چولی کی کغلی او کلالاسبتی کٹ کی کغلی او کلالاسبتی کٹ کی کغلی او کلالاسبتی کٹ کی بنو دا خوزور دے پا دین کی نو یا ساتای یو احکام دا او دین اکرافی العقیده دا اکرافی العقیده نیشتا یعنی پا یعنی پا چاوان اسلام نشی روڑه او که اسلام روڑه نو احکام با ببیا پا زور منی لکی چه اسلام تداخل شده داستی مثال ده دا. یو فیکٹری دا یو کارخانه دا یو اداره دا دا ایخ پل اصول دی یو سڑه بار گرزی را گرزی نو داغی فیکٹری و اداری اصول پا غنه لگو کی ولی پرده سڑ اوکو کو کړه دا سره د فکټري تا د کارخانه داخل شو د ركن شو یا په یو تعلیمي اداره مدرسه اسکول کالج یو نوسته کې د اډمیشن واغښ داخله واغښ تا اوس به دغه اصول او پابندي کنه او په خلاف کوي جرمان او به یو طالب همې پټه نو دا مثال ده نو یو احکامو کې زور ده بې ولې ته اسلام تراغله نو اوس پابند ده او یو په عقیده کې نو عقیده کې نشټه نو د دین مراد عقیده ده لا اکراه فی الدین نشته زور پمنلو دے دین کې منلو دے دین کې اولن یادې اسلام منل یا نشته زور زبردستی یا په عقیده کې دغه معنا تفسیر قرطبیم کړی دا امنا للعباده فی العقیدہ لا اکراه فی الدین امنا للعباده فی العقیدہ او لا اکراه فی الدین نشته زور زبردستی په عقیده منلو کې عقیده من دل سړی خپل خواخه د منی کړي منی په خپل خواخه قد تبین الرشت یقینا خار شویلې ہدایت لار د اسلام د اس اسلام من الغی د غلارې کاګینا الله کتاب را لګلې د امبیرا لګري هدایت بایان شویلې غلطه او صحیح معلومه اوس په خپل خواخه څوک سم منیو کو په غلطه دي او قانون ده د اسلام او د دین منلو لپاره یفور چاچین کارو کو ب توواغوتي په غیررو الله یو منبلله ایمانې راړو پالله نو ف م څکه بل د منګلوله ګړې پهغه سې مضبوط ته لنفساام لها چې نشته د شلیدل دی لره اول الله الله سمن او ریدنېعللیمن پو د ایمان اسلام ته راغې نو اسلام ته د راتللو طرقوي دا ده اول به کوفر په توغوت نو بیا به ااصلسلام بیا به ایمان بلله د شرته. دانا چې سره ضاوي الله منم او الله شتا نو وردا ایمان اسلام الله تعالی دې قبول سووري چې اول له کفر بتواغوت نې کړي د اسلام کلمہ سره الله موجود دانا دا الله واحد دانا دا کړه دا سره دا دا لا اله الا الله اول سره لا اله نفيدا يغفر بالتوغوت نوبيا الله یمنبلله شو ش د داې مثال دی چې اول دڅو پورې د شرک نه او د غیرله نه ب کاټه او برات نی نو الله منل ف نه در کو اول به دغه ګند د زړونه او باې مثال داسې دی لکه ی پلیټ دی کا سره پاغې کې ته سالن اچی او ډیر خکې می سالن دی خوا کاسه ګنده ده د چې د سالن واچئ. خساله دی خرابیږي وکړه او سرس ښایي خدا کاسب اولین زلغواڑی نو چې دوی وینځل نو سپکی واچوا ورنه کووا چې او غندې نو دا شپم غندګي نوڅ کته ډیر وې الله منم او رسول منم همغ کې ریزړه کې د شرک غندګي پر تده نو د ایمان फायदा نه ورکی داشتو الله او د الله رسول مننه لا ما غا شر سرګړېږي غندګي او یې بل مثال مثال لا سره کيته مونږ پرې او بکه ملشوار شچل بکه وبوتی وباسي مساله د شپې قېدارا شل بو کی وبوتی وباسي او یو اوسړې ته شل بو کی وباسي خو موږ پکې موږ سره پرتاي باقي نه باقي یې شل نسل خو دی وباسي ها اول بته موږ لره کې نو بیا دغه نه بعد شل بو کی وباسي نو اوس پاک اشوار ناول بته د دل او دماغ نه د شرک ګندګي د غیر الله لره کې بیا وې الله ورسې نو اوس توحید شوم ايکفر دغی ایمان نده چه اللهم کئی و بابام کئی دانه ها اول باوی نور صبح نشکو دنو که کئی اللهم کئی فقدس نمسا کبلورت الوسقا دا مضبوطی ایمان ده لن فیسام علاها والله سمیون علیم اللہ و علیو اللذین آمنو قانون بیانه دا ساب و رشت و غید پارا اللہ و, و علیو اللذین دو سو مرگر دا اگسان دا امنو چه منر دا مسئله توحید یخرجو هم اللہ دیوباسی من از ظلمات دا, دا ت رنا دا انفاق تا یا دا تیارو دا شرک نا کفر نا ایلا نور ایمان دا توحید او. رنان دا ایمان و توحید اواللزی نا کسان کفرو چه کفر کده ده دا لد توحید یا دا انفاق ولا او نو دا کسان اولیاء و متواود دوستان دا, دی شیطان, دا شیطان دا شیطانان دی یو خرجون دا شیطانانی و باسی بنا نوری دا رنان ایلا ظلمات تیارو تا توحید نشک تا د انفاق نه بخله باندې خطا کوي ولایک دا کسان صاحب النارور والے د دی. همدی افیا پر اور کې خالدونه میشه می شي عالم تر الذي ها جې ابراهيم دزینو سه درې می سالونو <تصفح> په دغه قانون باندې دا, دا آیات القرشی دا اسنه دا سلورم دا سلو انفاق دا د سر نه والا تر دې می سالونو پورې لګولو کې ګرانه لګی دا سي پظاهر نه نزل کېم لګو منه په کوم دغه وی دا یا شوری پا رای دا یو خبر شوری پکبل را خبر د انفاق شروع او چرته لاله فماله بیا دې زې لگوم کو ساسو خی را روانه ده مربوطه قانون بیان ک دا صاحب رشوه اصحاب الغیب الله اصحاب, اصحاب رشوه طلبگار او ته لاری کولاوی د تیرونه رڼا تروباج او کم چې ځدیان دی اصحاب الغیب نو اووی شیطانان رو بزی درڼا نه تیارې ته ګل وی مثالونه او درې مثال یو مثال د نمرود دویم مثال دا وزیر علی السلام دریم مثال دا ابراهیم علی السلام دا یو مثال د نمرود چیرې دا د اصحاب الغیب په اړه بیان هي وګورئ نمرود زديو طلب پکینو دلائل ورته بیان شو خو باوجود د دلائل او بیاهم اغه خبره زین کې کینناستاو دا ابراهیم علی السلام مسلېونه مناله ولی دا صاحب الغیناء زیدو نو هغه شیطان اور پسې شوی میو خرجو مین نور اله ظلمات تیروتې بو دلالو بیا سرونک او اصحاب الرشچا کی طلبی الله وتعالى ریکولاوی لکه ابراهیم علیه السلام او زهر علیه السلام او وی د خپل اطمینان قلب د پاره دا, دا الله نه سوال کړي ولې د اطمینان قلب د پاره ورته په مشاهده باندې ډېر دلالو خو غور اوس عالم ایا تنه خبر الَّذِي دَغَ سَړينه حاج إبراهيم چې جګړه کوله إبراهيم عليه السلام سره په ربي په بار د رب ددکه انا تعالی الله الملك سره د دې چې الله ورکړ او باچي د دنیا باچو نمروت نو نمروت او د إبراهيم عليه السلام مناظره وا باسته جګړه ده اس قال إبراهيم او وختو إبراهيم عليه السلام ربي رب زمان لزی غزا ته یو هی چې جنډي کول او یمې تومړ کول کوي الله چې هم دې کول او قال دوې نامرود انا او هی کول وای مو ته مل کول کولیشم زم مل کول پم د څنګه کول اوی دیو پدی پوی شي چې مرځوند د الله پلاس کړي د مرغ ته حيات او د موت په تعریف نو پوهه ناغسوکړه د جاهل د جیل نه دوږسان راويستل یوي پانسی کبلته وزا کورته غوړایو موږ زم ده کې موږ مړ کله کدی تمار کا ژوند وای ابراهيم عليه السلام پوهیږي دا خو جاهل لاسي ځان ته دون غټ بچاوي دی خو په عقلي دلایل او په لطیفو دلایل نه پوهی راشد دلیل ورته آسان کا ناغه ورته دلیل آسان قال ابراهيم او یو ته ابراهيم عليه السلام فإِنَّ فا اللَّهَ بِشَكْلِ اللَّهِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ راتل کې پنوار مینل ما شکه د مشرق د طرف نفاتیبه ها ترات لوک په دین المغرب د مغرب د طرف الله روزانہ زم ما رب د دې طرف نه نور خېجي چې تو هزار سکوم ته دې نه نور خېجو دا ښکارا مشاهده او دلیلو نو بس هغه خدا چنه ورته نوی فبو هی تلزي کفر پس حیران شو هغه سړی چې کفر کافرو کافر حیران شو دې جواب نو مناظره به لاله په کار تا و چې ایمان نه وړې خو دې به ایمان روان نه وو الله ولا لا يهدي القوم الظالمين توفيق قوم ظالمانو ته دې ایمان اصحاب الغینم باوجود دلایل او ہدایت وانه وس او کلذی مر الا قریه نامه سال اوذر علی السلام خدا دا اصحاب الرشد اوذر علی السلام پیغمبر دې د بنی اسرائیل یو روان روانه په سفر په سوار لای په تیریږي په یو ملک تیر شو په یو کلی کندرا که لري پروتيده کندر شي دي دسو جوړو يره دا خلق ختم شي دي مړ شي په قواني کندراتو را ساره قديمو دي پته لري دا کې رالن يره دا خلق با الله قیامت کې جمدي کوي کنه او چې دا جمدي کوي نه دا په کومه طریقه جمدي کوي جمدي کول خې منل او کیفیت بي شي کیفیت دا به الله داسي جمدي کوي چاول <سؤال> به پیدا کیږي بیا به د انیکو نه زوید زوینه بیان واسه د نو سینه بیا کړوسه لکه څنګه چې دنیا کې ترتیب ده پلان مخ کې پیدا کیږي غزوي اول بلاري پلانه بیا زوی دغه ترتیب لري نو چې دا په دقه ترتیب بیا نیکو پیدا شي نه کنهواد بیا نو واسه ب کړوسه او کنه یک دم په ټول پايسي نو الله پاک د تپ مشاهده او نو بس د نه روغ او کاللزی او کاللزی یا او کاللزی دلتا دا پاگا مخ کے بانے اطف دے علتا علم تر ایلاللزی ندارن علم تر ایلاللزی مر علا قریتن او کاخ پک زائد کا آئیت نو گوری غسڑی تا مر چه تیر شویو علا قریتن پہ اکلی باندے وحی خوابیتون اگه کلی را غرزی دلی والا عروش و آلا عروش آسر ده چه تونو چه تونو سفرون سر پروتو کندر را دی قالا وی پیغمبر اننا, اننا ده کیفیت ده پار را دی اننا پا کم کیفیت با یوحی جمدی کئی حاضی اللہ ده عبادی والا لراللہ بعد موتی اپس ده مرگ ده دینا ده دینا اچه مرشو اللہ پا کم کیفیت جمدی کی بیا بس اللہ دته په مشاهده خدا ته طلب کو الله وتعالم په مشاهده خو لا فهمته الله بسم الله کذل الله می اتام انسان کلا ثم باسا بیرجم دیکھ وزرائے اسلام دغه ټیم کې ته الله روپاش بس وفات پدغه میدان او ڈاک کې او صحرا کې بس کندراتو سرا پریوت وفات سل کاله وفات سلکا الاباد الله بیا جم دیک او دی وفات دی فامات اخو اللہ سلکا بیا را جم دیش داده بنیسره لو پیغمبر دی قال اللہ ورطوی کم لبستا سونا وقت دی تیر که سونا وقت مڑوی قال دوی لبستو یومن وقت میں تیر که روز او بازا یوم یا وزن دا پورا کی دیشی روزنی مئی زکا دی چه تنوی سار ٹیمو او چې چه کل مازیګر جم دیک مازیگر و کی دیش الله ورته نانا قال او ورته الله بل لبستا بلکه تا وخت تیر کمیا ته ام انسان کالا سل کالا وفات وی سل کالا وفات وی ورځ نی مننه دلیل بسو پیغمبران عالم الغیب ندی بادم دمر نبادم پکې بنو پی د خپل ځان د مرګ پته وطن لګی چې سونو موده میو شوا پیغمبر دې دفنم نه لید ازمکه د سفر د پاسا پروتید د فانچېنن په تنلې فانزو او ویزا بتهره عبرت وګوره فانزو وګورای لا توه مې خپل خوراک ته دی وشرابه کوسکاګ ته لم يتسنہ چې بد بو یشوي او خراب شوي نه دی د ځان سره د سفر سامان په سټاپ کم اپ کم اشکیزه کیوب او یي خوراک راغشته او مو وسرین وینزران ور سره نه نا خوراک نازک شید. چوکتل او اوینزرو مغه سی سلکال آباد روغ ده دا موجه زوا دا اللہ قدرت خوبل طرف تا ونظر اللہ حماره کا اوگو راغ اخپل خر تا ده پکم خر چی ده سفرې کو خر زرزر اپروت اڈوکی اڈوکی شویو بس الله پاگ ولی نجا لکا دی دا پارا چمو اگرزو تا آیتا نخل ناسی دا خلکو دا پارا وان زوری لالعظامی اگورا دی ادو گوده که فنون شزوها سنگمونگا خوزو یا پورتکو دی لرا سو من اکسوها بیاوندو دی تا لحمه وخا بس دو تا قتل دا خردو کی راتلل یو بل سر جوڑی دل دانچه جوڑا شوا بیا پا دانچه وخو خطا دو تا نندارا کولا بیاو تا سرمن چلو شوا بیاو ت الله وتوفولا देवा سلو له وکولہ چې وګورئ قدرت می چې خرابو می نو د خرغون دي مضبوط شي او چې نه خرابو می انزر غون او د بو غون دي نازک شي نه نا خرابو سل کار اچ او دوی متو خورا دوی داخله په کم کیفیت پاسي الله اوته ار سړې په خپل ځای پاسي لیکا دا نه چې زری خر پلار نه پیدا شونو بیا زینو بیا کوچو نه نه بازار خر په د قسبار سړې په خپل پاسي او دا د فلندامونه با یو بل سر یو ځای کیږي او دا انسان بتی جوړی کی او واپس باندې میدان معاشرت جمع کی فلم ما تبیین لهو هر کله چې واځه حش ودته په مشاهده قال دوی عالم ز مخ کې نه پويوم چې ان الله بهشکه الله لا کلي شین قدير پار شي باندې قدرت والا ده نه چې پوي شم مله پوي نو څه مخ کې نه پويوم په دامن په مشاهده لیدل غوستل نه مطلب معاينه او مشاهده م مرادو نور خومي عقيده او ايمانو علم مکه نو خ وموي دي اياتنا دغه خبري سراسرا نور مسليم عليهم السلام یو نتی دالمغيب دچا د انبيو چاري انبياله مسالم عليهم السلام دالمغيب دي نو صدق دونه باطل ده چې دبل باره کې وي د پیغمبر د امت د هان خبري نه د پیغمبر د پیغمبر د خپل حال نه خبر سلګا او مونږ نه وای قرآن وای سل کال یې تیر کړي دې ته سونه وای روزنی ما نو قرآن خود وروغ نه وای نو قرآن وای پیغمبر پغه بونه پوي سل کاله وفات پیغمبر د ځمکه د سر د پاسه هتا دخل سلو کارو پتن لایې اسی دین اندازو لګوي سل کاله غوري لګو خنه نه ودی سل کاله کې موسمون بدلشین ګرمیه خنی راغله را. نو ر سحر راخته دې ما جیګر پروت دې په لاره په دغه ځای کې به مارغانان چغدل هواګانې به چرییدري په کالو کو باغونه شوي توفانو بر راغري دا هر رنګه حالت راغلی دی خو پ غمبر خبر و پیغمبر دلیل په چې که د د سر د پااس پروت دی که په ځمکه کې د فند د خوې ملغیبه دا غط یده ده چې څوک کوي خبر که مده یا پیغمبر یا نبی ولی بزرگ وینی، گوری، اوری، حالاتو نخبری گی ده خبر قلط ده دنیا سره تعلق ختم ده ده جدا زندگی ده آقا برزخی ده ده دنیا سره تعلق نشتا چه دیزه ده دنیا حالاتو احوالو نده خبر خبرش او دا بلا دام معلوم اشوا چه مدیوی اوری که نوری نوی بزده و بورن اوری پیغمبر ده نوری ولی دا د مرغو چغار د باران شړکار د هواګانو چليدل دا, دا سلکارګي پیغمبر په دې پوینه شو نه نه نه دا زله ګولې وکړه تو خو ښکار یو لوی عالم دی قاضي شمس الدین رحم الله لوی عالم دی دیوبند کې مدرسه هم پاتې شوه د ازرس مولانا حسین رحم الله شاګردو او زمونږه د قران په سند کم دی محدث و دېر له مفسرهم قران پسند کېم دے قاضی شمس الدین رحمہ الله دا یو من محترم دا مدرس باندې شوی دا پاکستان ما yanaز محدث دا حدیثو په ټولو کتابونو شیرح لیکلي دی عربی کې بخاری باندې مسلم باندې ترمیزی ابو داود قابل ترین محدث خا اغه قاضی شمس الدین رحم الله بوي مادة استاد نو ولیدلی داغه شاګرد علامات الله بن علي صاحب له غزا ما استاد بن علي صاحب چې قاضي سه بوې چې زمونږ په ملک کې د یو مسلې اختلاف دی دا اختلاف دی چې مړی اوری کنوري مړی اوری کنوري دا مسله ورسره راضي د خپل ته اشاره تن موږ خپل ځای درل مړی اوری کنوري ناغه وې چې به خبره کولا وې فیصله راځه په قران کو وې مرکه تم نه به نه اور مر کے ہم نے بھی نہیں دیکھا نموګبړشیو چې دا غځان نارغلی چاله ک موږ چمړو اور ایدلمو کنه او نو وي زموږ د مخاريفین مړي دي چې دې ته پته یې چې مړي اورې کنهوري خو یو او زير جِسنه مرګه دیکھاي وو کته کوي چې مرده نه یې سنته دا غځان نارغله دا غځان نارغله الله ته تاسو کې سنو وخت وي روز نه ما وي کال نه وړدلی نور به ان شاء الله دا مسله تبصیر برحال خدا قیدا د علم غیب دا ورې دولېدو د غلطه عوامو کې مشهور را وای چې مغبره تلاړ شي خزو کې مشهور را نو وای سارټه مودريګه خوتې ودرېګه به به پر سیده مړی داسې دا سر را تا وای شټ به خوشي نه یيني ګوري وای نه قیداخه نو یې خبره چې دا مړې خپل زائر وینی او ګوري او دې دا کمز نه ګوري دلان دې ځمکې سونه خاورو په پرته یې منونو ټنونو سو فټه خاورو په پرته دا او دا غځینه ګوري د دې دون غټه ځمکې ډبل ځمکې نه د منونو ټنونو خورونه د دغه نظر دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا سي بیر روزي او خلک اني نو د کپړو کې څه کمال لې چیرې نظر په کپړو دا شي راټینګ شي نه خور دا بیا بربن ښکړي ها نو یو دا خزي نو ماته بربن دې ښکاری بیا ولې زیوالي دا وس غلطي ما سريو نو بیا دا غلطه سي قيد سي نه لا قران سنت نه خلافه کي دا اجودا مساله دا چې خذوله مقبره ته تلل منی او سړی لا خو دي خصوصي حدیث کې راځي دوه مقصود له یو دي لا چې هغه له مغفرت دوه کوي دریم دو دا چې د تخپل مرګ او قبر رايا چی د دې دوه نور بس اخوا درې منی شتا چې دې لاله شي چې هغه نو واړ یا او خزي په ځانو وخیو دا حاجتونه ته واری دا نشته نو دا اوزره عليه السلام واقعي الله دې لپاره بیان کړو وایز قال ايبراهيم رب اريني كيفه تو هلموتا دریم واقعي د ايبراهيم عليه السلام غمد صاحب ورش هغه ته الله لار کلو کړ وایز قال ايبراهيم اوغ چې ايبراهيم السلام رب زما رب کهیفا پا کم کیفیت تو هل تا با جمدی که مری مری جمدی کوری مانالا خو کفیت بیسی لکه مخیچ مووید قاره ویورتا اللہ پاک اولم تو آمن ولستا یقین نشتا سا قاره دوی بلا ولی نا یقین مشتا خوالا کلی اتمین نا قلبی لیکن دیده پارا چه متمین شده مازر په مشاهده مشاهده غوارد دا مطلب معانه غوارد الله وطای سیده قالوا ورتا الله فخذني سار باتم من الطير سرور مارغان فسرهن اليك نو فسرهن اليك دو مانی کوي علماء فسرهن امختیک او فسرهن یک قطعه هن به ټوکړې ټوکړې نو مزه وایا فسرهن الیک یی ساره او بیاې کا تفصيل دلته او الالحکا سرونه ځان سره کېدا باقی سي قیمه کا غډوډه بیا دا غینه یو سلور غونډاری او هيسي جوړه کا بر ډېره وي د غرونو یو پدې کېدا بل پدې کېدا بل پدې کېدا بل پدې کېدا سرونه ځان سره ایثار کا بیا واتراید الله په حکم خپل خپل سر لري خپل غوخه وباني او سره راځي اډو کې نو بس رالل سلور مارغانو اریو ل خپل خپل ایسا غوخه وباني رالي او واپس جو شوله په کې ساواچ دتهله خول چې دې طرریخې سر به هر انسانام غښه ځرا اړوکې په خپل ځړانچ پورته کېږي او د به قبر خبر نه پاسې قال ووی ورته الله فښونې سارواتهې نه تویر سلوور مارغان ف نه نو او مخت کو بیا الال کا کټکټکه کٹ اییکه ځان سره سمه ژلب بیا اوګر ز والله جبلین په هر غر او ډیررابان د منونه دد نه جوځ سیسا صمد او هو نبی اواز وک دویته یا تینه ک سایه راضی و تا پمंडा پمंडा و راشي نو سرمه ځان سره کې خپل او بیا اواز وک الله په حکم راځه وانما پويش چن الله بشک الله عظیم زورور او حکیم او حکمت والا ده نو الله وتعالى چرغان دا مارغان را جمدیکړه لورته خوره په مشاهده چې پدی طریقه به چملې کی بیا اوس مثالونه شو کی انشاء.